Torej, lepo, lepo pozdravljeni na drugem večeru eh, Frontalno o korupciji. Eh, Gre za ciklus pogovorov, ki jih je zasnoval eh, kolega Boris Vezjak, eh, v katerih poskušamo eh, svetiti različne eh, anomalije v slovenski družbi in eh, razmišljati o tem, kako bi bilo mogoče reševati. In kje zatavljamo na slepe ulice. Pravijo mi tukaj kolegi, da ste imeli nekateri objavljen dogodek za oposedje, ki se vključujejo v radno grozo okolje 9, če je prišlo do nesporazuma, zato začenjamo zdaj, ko malo prej. kot Skratka danes je Boris povagal Almo sedlari iz Komisije za preprečevanje korupcije, o kateri ste že nekaj prebrali. Verjetno dovolj, da vas je oseba in tema, o kateri je govorila pripličala in ste se odrežili danes tega pogovora. Več o sebini, ko seveda sama gostja in moderator povedala, tako da želim vam prijeten večer o dokaj kaj ne temi. <laughs> ok, hvala lepa Petru za ta ovod. Zdi se mi simpatična praza, ne, prijeten večer o ne temi. A, malce kontradikcij na dekto, ne vem, če nam bo spela zdržati biti prijetno o ne temi. Ja, jaz sem vesel, da imamo danes med sabo Arno Maruško Sedlar, članico Senata proti korupcijske komisije, ki se je pravzaprav v zadnjem letu precej pojavila v medijih na način, ki bi nas vse skupaj kot državljane moral skrbeti. Ne samo državljane, treba tudi politiko. Arno Maruško Sedlar je sicer novinarka. Uh, Več del svoje poklicne kartice je preživela v novinarstvu, uh, v zadnjem času je tudi kot sindikalistka, mislim, da v delu revije. Potem se pa na neki točki očitno odločila, da se preizkusi kot članica senata HPK proti korupcijske komisije. Um, in na nek način pokazala v javnem diskurzu. Uh, nastopa praktično uh, z nekaterimi podarki, ki bi nas morali strbeti. Uh, najbrž podarki o tem, da ta protikorupcijska komisija ne deluje najbolje, oziroma je, kot pravi, je naša gostja klinično mrtva. Danes se bomo se vprašali, kaj želi povedati s tem, da je KPK, proti korupcijska komisija, tudi klinično mrtva. Ampak za začetek bi jo vprašal, ali uh, smo jo bili tukaj v tem salonu za gostom dr. Erika Bredsla in na vprašanje, ali se ima za borca proti korupciji, je ne pričpavano govoro, da se nima zaborca proti korupcije. Kaj s nekaj bom povedal, kaj bi ne imel dala. Ana, se ima teki zaborca proti korupcije? Zanimivo vprašanje. Doktor vezi od takšnih pričov, kaj imam še prveke, danes. Na ne bom različaliti. <laughs> Čav sem poznala. Najprej bi se zahvalila za polovino, za to, da ste prišli. Pa pojasnila na začetku, da pač seveda vse, kar bom danes povedala, je prav moje stališče, ne nujno stališče komisije, to sem pač dožla narediti. Ja, pa imam za borko, mislim, da bi tukaj kar ponovila za Eriko, ne kaj spoh borec proti korupcije, ne? Nekdo, ki se ščito in zmečem, bori proti nekim neobstoječim mrežam, neobstoječim stricam iz zazadja, Kaj povem, jaz sem mogoče tako minarka s svojim delom se nekako čas borila proti korupciji ali pa se je poskušala boriti, pa tega takrat nismo tako imenovali. Zdaj se mogoče v tem smislu poimenovan malo več pričakuje, ne? Ampak pač sem namestnica predsednika komisije, ki ima pač neko funkcijo in vlo pomembno vlogo za zelo za državo, za ekonomsko stanje v njej, za etičnost tudi za zaobstoj, ne? ker korupcija, kot vemo, vpliva na marsike tudi ne samo na ekonomsko stanje. kot da sem nekdo, ki se pač trudi delati v skladu s svojimi načeli, etiko, znanjem in pa seveda standardi, predvsem tistimi, ki so že bili vzpostavljeni in pa mednarodnimi priporočili. Zdaj, ali je to borčevstvo? Ne vem, mogoče smo v preteklih par letih ali pa v preteklih senatih ali pa poskusih tudi to druge, videli, da ta boj, mogoče se lahko zaletiš, a ne, nekaj časa si zelo uspeš in pompozno in lahko se skupaj narediš nekaj udarnik ali po akcij, potem ti pa malo zmanjka, pojenja, sape. to tako kot pač tudi v teoriji a, piše, je to res deno, na dolgi rok, zato je to potrebno potrebno potrpljenje. Uh, zdaj, če bo na naslednjem predavanju tukaj Bojan dolo še da se nima za borce proti korupciji, ne, bomo pričal za nemiramo fenomeno, ne, da najbolj tiste ljudi, ki jih uh, javnost razume, kot borce proti korupciji sami sebe ne doživljajo na ta način. Uh, to bo potem fenomen, ki ga bo treba izsledno dalje raziskati, ampak vendar le, Recimo, če se vi imate za borka, kdo pa so v slovenskem prostoru borci, kdo so borci proti korupciji. Hm. Težko reči, ampak se uh, tudi ne bi rada z imenu operirala, ne? Ampak sem Amak, že... ravno to bi želelo, imena. <laughs> ja, no, kot sem že prejmed vrsticami omenila, ne? Kar nekaj teh borcev smo že imeli, zelo veliko se je govorilo o boju proti korupciji, po o ničenji v tem šeste govori naša vlada, ne? Mislim, da o tej strategiji vlade za preprečevanje, tudi za boj proti korupcije, ker petkrat ničena toleranca do korupcije, omenjena, borili smo se, ne vem, Nekateri so zastavili skor svoje življenje, če že ne karijer. ampak, kot sem že prej rekla, videli smo, kaj se je zgodila. Zaženeš se, deluje bo je, ja, glasno boj to vse skupaj, ampak vse kot predzmanj kasate. tako da ne bi poimenovala, bolj bi rekla, tisti, ki so se, recimo, ki so bili v javnosti do svej dojeti kot borci proti korupciji, so vsi nekako ne bomo rekla, žalostno, končali v tem svojem boju konkretnem, ime pa zmanjkali vsake takoj drugače. če ne njim samim so pa seveda drugi poskrbeli da je No, zdaj imamo na delu, to delitev do sebe percipira ali želi promovirati kot borca, in seveda tiste, ki jih javnost percipira kot tako, recimo najvrši doktor Vrecel, tipično nekdo, ki ga ljudje razume kot nekoga, ki je zastavil svoje delo ne? A, in osebno za proti korupciji. Ne? A, pa vandar le, a, sem znova slišal papeže Frančiška reče, da je korupcija rak hrana na naši grup družbe. Ali bi se s to ceno strinili, če imamo v mislih Slovenijo? Je korupcija rak hrana slovenske družbe? Absolutno tako slovenske kot evropske, ali pa, če želite, celega sveta. Zdaj so seveda različne stopne, različne ravni. Seveda se v Sloveniji srečujemo z druge vrste korupcije, kot se recimo v ne vem, Afriki ali pa v Braziliji, kjer so mene pa članje največjih korupcijskih afer, ki je močno pretreslo v bistvu celo državo in naše pretresa. Skratka so drugačni drugačini načini, ampak ja, korupcija nas posod da Bismo bistvu vse države, vse družbe, in kot sem rekla že prej, vplivajo še na marsikaj drugega, ne samo na ekonomsko stanje države. A, kako bi se pa razložili ta razkorak med tem, a, da smo o klientelizmu, nepotizmu, korupciji in tovrstnih velikih družbe, zelo veliko pripravljeni govoriti. A, ampak vedno znova samo v nekem gostilniškem diskurzu, v gostilniškem kontekstu se pravi, zelo radi kažemo s prstom, zdaj govorimo ne, ne, ne. o mentalitetnih stanjih med ljudmi, zelo radi kažemo s prstem, pravim, to je narobe, ta je pomaga v temu, ta politik je ta politik je pokvarjen in tako dalje. Zdi se, A, da je poprečen slovenec, malo da ne, speciali za korupcijo. Ko pa gre za resno razpravo o tem, ne? ko gre za to, da, se, da, da treba razpravljati o nekih sistemskih zrokih in iskati rešitve, pa potem tega, te motivacije vedem zmanjka. Ali imate kakšno razlago za to? Zakaj ima zmanjka? Kje ima zmanjka? Po eno strani, blazen interes, po drugi strani blazen v banku. Mogoče se ne bi strinjala, vsem s tezo, da je klientelizem, nepotizem, to vse skupaj lahko damo, ne vem, skupno, skupno ime, ali pa termin na interesov, da je samo stvar gostilniških debat. To je mogoče tisto, kar se nekako na ulici najbolj poznane, Ne vem, je ena gospodina z ministrstva za šolstvo enkrat zelo dobro opisala, namreč z ministrstvom tudi konkretno tem, pa še mora se katerim zelo veliko sodelujemo tudi na narovnih, ki pač ne, vem, ne pridajo v medija, da se pa zelo veliko tudi na tem področju narediti in je rekla, jaz sem učiteljica Moji starši so bili učitelji, stari starši so bili učitelji, pa mojo otroci učitelji, ampak ker se zdaj krne enkrat govorijo na sprotju interesov, si bo morali moral mojo otroci učitno v tujini službo iskati. To zdaj je pa normalno, da smo se pač, ne vem, da je moj oče mene zaposlil, ali dedek je njega in tako naprej. Skratka, hočem reči, ne bi rekla, da se mogoče bolj tako imenovano ulično in povsegdanjo korupcijo obgarjamo, ampak da, prej bi rekla, da je to nek fenomen, Pred desetimi leti so v Sloveniji sploh ni omenjali teh terminov, njihče ni govoril o nasprotju interesov, recimo, ki je šele o umejitvo poslovanja, lopiranje kot komočasnega kakega filma, ampak niti približno se nam ni sanjali, niti da se to pri nas niti da se bo kdaj pač skušalo nekakšen nadzor na temu ne Ko se je ustanovila protikorupcijska komisija, ki ima zdaj v tej oblike, to kot neodvisna agencija, zdaj v 11. letu, sicer pa je bila pred 13. leti ustanovljena, se je začelo več o tem govoriti in seveda ti najlažje si predstavljaš, ali pa te zmoti, ali pa razpravljaš o tistem, kar se ti zdi, da te neposredno zadeva. Medtem, ko sistemske zadeve, sem poravno razmišljala, se pa zdaj nekako bolj, ko ne, um, prehajajo na politično raven, če gledam, koliko te preiskovalnih komisij, pa preiskovalna komisija za bančno lukno, pa za te šest, ne. pa vse bi nekako za nazaj raziskovali. Ne vem, mogoče v skladu s tistim reklam, da če želiš, da se nič ne zgodi, neče ne gotovi ustanovi parlamentarno komisijo, ne. ampak ne bi se skratka čist trinjala, da se na sistemski ravni ne zgodi nič, vprašanje pa je, če so te stvari pravočasne, pa tudi kakrat recimo ljudje iz ulice, dejansko in koliko te stvari poznajo pa kako jih lahko rešujejo, ali v gostilniške debati, ali prej to, da pa korupcija je recimo tema, ki se nas pa še kako tiče, so pa najna zadnje dokazali protesti pred tremi leti, se ljudje so šli na ulice zato, ker v bistvu v veliki meri tudi v proti korupcijskih komisiji. Ja, to je zdaj res ena zelo akutna tema za vajljivor, Če začnemo, bomo lahko dolgo razpravljali namreč, kako so staje za svoj zastavek in idejo in njene pravzaprav detronizirati, odpraviti koruptivna mariborsko oblast. Kako smo potem dobili staniškega župaja in verjeli, da bo seveda s svojim programom zares ravnabod nama drugače in kako zdaj a že leto in pol ugotavljamo, da pomalen novi župan imitira prejšnjega župana. da tudi mariborski protestniki, dejansko ne čutijo podobne torej potrebe, da bi znova protestirali proti temu istemu županu, kako so se v do A Ampak če se postarjava na začetek vašega mandata, mandata a te sestave proti korupcijske komisije v kateri se dite trije v Senatu, se pravi Boris Štefanec, potem dr. Igor Lamberger in vi, Anna Sedlana, bi na dvoje. Prvič, da je ta sestava oziroma mandat imenovanih nastal v času zelo veliki prečakovan, namreč po tiste, ko je komisija bila deležna relativno velike medijske pozornosti in je uspela v veliko javnem doseči a, neko pripoznanje, kar se je najboljši, kolikor vem, poznala tudi število prijavne pretoški, na kakvi komisija. Potem pa je sledil nenavaden, nenavaden kadrovski izbor. Ne? Mi se vsi spomnimo, a, da je imenovanje predsednika KPK komisije Borisa Štefaneca, spremljal cel kup pomislekov, očitkov, kritik, da gre za nekoga, ki pripada neki politični stranki, konkretno pozitivni Sloveniji, a je sta iz protesta a, ne mudoma vstopila dva člana te komisije, in kasneje se je razpis ponobil, na katerega ste se tudi vi prijavili. Uh, uh, Moje vprašanje se gresi, mar ne bi bilo bolje, da bi v tistem trenutku, kar je bilo prečakovanje velikega števila državljanov in dela politike, da bi Boric od odstopil, da preprosto ne bi v straju. nekako se zdi, da ta začetna zapuščina oziroma ta začetan pomislek glede, bi pravilnosti izbire, še kar vztraje. Da v bistvu pod Borisom Štefanecom ta komisija ne deluje najbolje in da se na nek način vsi ti dvomi in skepsa do njega potrjujejo. Težko imamo govoriti na to vprašanje, ne, ker kakorkoli že bom, da sem še vedno namestnica gospoda Štefaneca, ne, tako da bi se res težko ne bi bilo prav, da bi se konkretno opredeljevala. Lahko pa povedi, naprav vse to, o čem razved govorimo v svezi s komisijo, ne, ni sploh nikakršen revolucionarni izum recimo v smislu, kako kastrirati KPK, a ne, ker to so ugotovili že daleč pred nami, umar si kateri podobni agenciji po svetu in je Tudi pro analize o tem obstajajo. vsaj en raziskovalec s tem okvarja in je, recimo, naredila eno analizo, kaj se je s podobnimi agencijami že zgodilo v mnuljih letih in je zelo, zelo podobno po to, ne? Recimo, na začetku se imaš nekaj sednat ali vodstvo ki se zelo zažene v projekte, skratka imaš te borce proti korupciji v vojni, proti korupciji, ki jim potem ali zmanjka vsako, običajno je to, ali pa tudi poskrbijo, kot sem že rekla, da mi je in potem seveda da pač aktualna oblast, ki trojzoristi priložnost ali pa drugače, da ali, ne vem, odreže recimo, financiranje takšne agencije v kakršni korodi, ki že obstajajo ali imenuje koga, ki je pač nekako bolj ojaren, bolj poslušen, skratka, ki je van manj borčevski, skratka, teh metod je in vse je že to iznajdeno. Tako da nič od tega, kar se zdaj v bistvu nam dogaja, ni tako zelo nenavadno. Ne. Ampak jaz se vsem sprašujem, zakaj se pač to dopusti, a se bo dopustilo nedogled oziroma, kako se bo ta zgodba končala. Ja, zdaj razumem, da ste namestnica predsednika komisije. Uh, da recimo malo manj razumem, često mimo grede, da se tretji član Senata v javnosti praktično ne pojavlja, doktor Igor Lamberger, ampak bi moral in mislim, že želim spomniti na dejstvo, da ste 11. oktobra, sprej točno leto nazaj, napisali javno pismo, v katerem predlagajte, da Boris se pravi. A uh, kot namestnista ste predlagali predsedniku komisijandalskop. Zakaj? Ja se, to drži, tako da pa lahko komentiram. Ja, uh, sem res predlagala z razlogom, ki je pač omenjeno tem pismo, ne, ampak razloga je bilo dejansko več. Um, in ne vem zadička, da je ravno prva obletnica, skoraj približno na prvo obletnico, kakšno kakšnem našlučju, sem pisala predsedniku v pakorju, ne. Seveda se mi ni sanjala, ali pa ne počnem to z nekim blaznim veseljem, ali pa željo po pozornosti. s sem bila v prejšnjih letih pač telov medijih več to dovolj uh, deležna tako da tega res ne rabim. Ampak še tako naneslo, da na obletnicu je bilo, treba prav zapravo tisto ponoviti. No, in, in pač sem šla prati to svoje pismo iz oktobra lani, in moram reči, pa pač zvsem, kar tam piše, še lahko danes stojima, ne. Nič ni kar bi se izkazalo sem ne resnično, pa načkaj kar bi se do danes premenilo. Žal je potem še povdarjala, enz, da se v medijih, vem zelo da sem dejarno sedelar pisala, pa predsedniku pa trikrat, pa dvakrat, pa javno pozivala kot slobo, pa skratko vse se je izvedelo o mojem tudi malo napačno naspore v Ampak opozarjali so tudi drugi, a ne? tudi zaposleni v anonimnem pismu. Pa primož brata, nič avtor, supervizor, pa intelektualci, mislim, da skupina dvestih akademikov, doktorjev znanosti, je aprila naslovila pismo na predsednika republike, na nadnovljeno na, na, na komisijo, pa potem še enkrat in ni bilo tega, ni bilo nobenega odziva. Nisem strastna, samo jaz tisto, ki bi bila proti svojemu šefu in se je borila na mesto proti korupciji, proti predsedniku KPK. Ja, no, prav, le, pogledajte. Sprej obstaja to pismo z oktobra lanskega leta, obstaja letošnje pismo predsedniku Republike Borodu Pahu in to, kar druži te dve pismi, je pravzaprav spoznanje, da bi Da KPK v sedajni sestavi ne deluje, praktično ne deluje. V nekaterih tudi, ste dejali, da je KPK dejansko mrtva kot rečeno. Hkrati pa ste pozorili, da vam vaš predsednik jemlje pristojnosti. Zdaj, bi lahko tiste v te dvorani, ki ne poznajo te situacije, ponovili te svoje očitke? Se pravi po eni strani imamo očitke o tem, da je nekaj narobe z predsednikom Štefanevcem, da bi bilo da odsko. Po drugi strani imamo a, nek niz očitkov, ki je gredo v smer, v kateri želite povedati, da ste malo da ne deležni mobinga. Se pravi, da se vas omejuje v delu, da nimate dostopa do dokumentov in dosjejov, da so vam celi določena pooblastila, bi lahko skakaj rezumirali to situacijo in vaš porožaj v kakvi kaj v tem trenutku, kot ste jih v teh dveh pismih predstavili. Ja, mogoče tako stvar se je stopnjevala, Tisto, kar se mi je zdelo ob dobro radim grozno. Ne vem, pač se se ti pač, da se nekaj takšenga zgodi, se ti zdi nepredstavljivo, pač nepredstavljivo, glede na tisto, kar smo bili vajeni od obeh prejšnjih senatov ali pa od obeh komisij pod prejšnjimi vodstvi, A ne, se ti zdi, ne vem, vendar lani sem jaz delo, oj, to je nemogoče, zdaj smo dosegli dno, a ne, pa potem vidiš, da tisto dno, mislim, da res šeli ker se je dalo pač, ne vem, so se zadeve spoknevali praktično celo leto, no zdaj prepelaro pa do teme, da sem dejansko vstisnila v ker so vsemi temi pač od zemi pa dejansko nemogoče nam dostor do dokumentacije, mi je ne, tudi glasovanje na sejo senata, ker če nisem seznanjena na celotno dokumentacijo, ne vem, če se od mene pričakuje, da bom prišla na sejo, pa dvignila roko, poglasovala, tako, kot bo gospod predsednik želel ali pa ne želel, ne. potem se pričakuje preveč, mislim ali pa premalo nisem, zdi. zato tam, predvsem zato, ker vemo, kakšne posledice lahko imajo naše odločitve za posameznika ne, pa tudi za institucije, jaz možno reči, da ena redkih stvari, katerih tudi krvoškice lehko berem, da odločitve komisije nimajo pravnih posledic. Ja, mogoče že ne, v tem strogo gledanem smislu, ne, ampak če pogledamo kakšni pogrom se, recimo, nad določenimi ljudmi zaradi naših odločitev že pa izvedo, v tudi letih, na samo v zadnjem letu, pa se, recimo, ne vem, potem zadeve palile na sodišču v končni fazi, ampak do takrat so že ljudje, recimo, ali so puščali položaje ali totalno zdegradirani in tudi, če so slučajno ostali, In za nekaj teh ljudi vem, za katere pa ne, ne, ne da koga pravim, da se razumejo, ampak njihovo življenje ali pa karjera poklicna na pot, ne bo nikoli več enaka. Ne? In tako ne vem, včasih bi rekla, da je za koga bi bilo lažje, če bi ga obsodili, ne vem, na dve leti zaporne kazni ali pa na finančno, ne vem, na plačilo finančne kazni, kot pa da te v bistvu takole, ne, da, da se gremo v narkovaj premanjene čarovnic. Skratka, to mogoče to to sem stisnil naokrog in ne bi niti tega mobil, ker recimo nekaj, kar je stvar osebne zaznale in tukaj gremo verjetno tudi za povračene okrepe zaradi tega opozarjanja. Tudi predsednik je večkrat rekel, da mi pač ni tega mojega pisma, ki to in da mi je pobrastilo ker to se je vedno zgodilo brez obrazložitev do tega zadnjega, do omejitve dostopa. Ne? pač, da je to naredil zato, ker je bil jezen, ampak je bil jezen, ne, ampak stejo takrat že, vem, leto pa dva tema pa že kar da ne vem, mandat jezen bomo imeli težavo. Skrat, da temu se v tem naši terminologiji proti korupcijski, lepo reče, povrčilni ampak isto, kar pa je goliže, bi rekla, da je tukaj korupcijsko tveganje, ne, ker komisija ima pač tri člane vodstva z razlogom in tudi z razlogom je zadeva nastavljena tako, da si predsednik ne more zbrati, namestnikov. Zdaj, naš predsednik aktualni je sicer rekel, da si uh, želi dve ženske. Ne, moje prijatelje so se že takrat šali, so rekli, da, da pač niso prepričani, če bod ko zadovoljen z izborom, ne? kaj postavlja, jaz bom imenovana. Mogoče bi se zdaj drugače zbral, ampak to, hočem reči, to je korupcijsko tvega mentrije, povsem različni ljudje in profili, in tako smo v bistvu namenom, da malce tudi nadzorujemo eden drugega. Torej, če bi eden recimo v primer, če poskušam prastično nazorica zapeljati v eno smer, ga druga dva, ali pa en, ko je en, kot je v tem primeru, lahko vendar ne ustavi Zdaj morate razumeti, da ne moram konkretnih zadevah govoriti, ampak take stvari so, ne bom rekla, saj zelo, zelo mogoče ali pa zelo verjetne, a ne, in tukaj vidim tako nevarnost in se zelo čudi. Mediji so se tako razpiseli v zadnjem času o domnevnih sporih, njihče se pa ni vprašal, kaj je dejansko, kakšno tveganje je dejansko za to zadevo. O no, se je to en zanimljivo vidik, se pravi, <clears throat> imamo tudi medijsko a, a zanimljivo situacijo namreč, ki se je, da razkol v protikorupcijski komisiji med predsednikom in njegovo namestnico, da je namestnica tako rekoč njegova opozicija, da zahteva njegov odstop, da, da, da javno na glas pove, da je komisija mrtva, da je klinično mrtva, In na vzlic da vse to pove, in to poveže že oktobera 2014, oktobera 2015 pogotavljamo, da je stanje isto, interno, verjetno še slabše in da je namestnica deležna mobbinga, ali ne, če se kar kot mobbing in se ne zgodi povavnoma nič. Moja vprašanje je zelo nastavna, da ste se naslovili na predsednika republike in predsednika vlade, kakšen je bil odziv? političnega vrha države, kaj so na to povedali? So se odpisali? Ja, zanimivo vprašanje. Predsednik Pakor, na katerega je bilo pismo tudi naslovljeno, preprosto iz razloga, kar nas je imenoval, je odgovoril s pismom, ampak poslal predsedniku KPK. Skratka, jaz sem pisala predsedniku Republike, on je pa odgovoril predsedniku KPK, tako da jaz do danes v resnici, strogo stroko gleda, na ne vem, kaj je odgovoril, ker tega pisma nisem videla. Prebral ga je samo pač predsednik KPK na svej Senata, te zadnji skupnik, ki smo jo od tak še imeli. No in uh, to nekak imela sem občutek, to je samo občutek, ampak da predsednik KPK to je nekako podporo njemu in njegovemo dobre modelu, ne. Tako da mene zdaj res Kaj je napisal predsednik KPK? Se pravi, na no, nisem videla, tako da se poslovimo bi ga težko rekla. No, kar sem prebral v medijih, je zemljeno nekaj takočnega kot uh, KPK mora delovati najboljše optimalno in jaz nimam velik kompetenc, da bi se to ne šalo. nekaj bil, ne. Se je predsednik vlade odzvalo? Mislim, da smo v medijih zasledila, da je rekel, da pač on ne more nače govoriti oziroma, da se ne more odzvali, ker, ker pismo ni bilo naslovljeno nam, čeprav ne je bilo poslano. Ne. Tako da tako občutek se zbude, nekako nam osreza, smo vlastni legalisti, ne? ko nam pa ne. na zadnje tudi, če se spomnimo, tudi Miro Cerer, torej predsednik vlade, pisal javno pismo predsedniku KPK. To je bilo marca, ko je pač komisija, sicer prez mojega vedenja, nekako poslala predsedniku vlade Miro Cererjo pismo, v katerem ga nekako usumlja nasprotje interesov v primeru imenovanja Evropske komisarke Violete Bulc Ne, in je tudi mirocerar Cerar odgovoril z javnim pismom, ampak zadnji niso rekli, vem, da mora odstopiti ali pa, da je konflikti ali pa kaj podobnega, kot se govori zadnji. Ampak je pač pismo odmjevalo, no kape kaj potem ugotovila, da Miro Cerar no, ni bil v nas interesu, tako da takrat je imel verjetno, ne vem, takrat je ne? se je zvelo odzvat. Jaz sicer razumem in verjamem, da je politika res vzadregij ker je posegla v neodvisnost komisije, ne? ampak da pa postiš v bistvu, da se sesuva sama vase a ne? z izgovorom, da ne boš napaditi v neodvisnosti, se tudi tud se sprašuje, no, to hod, lahko to gre. Pa mimo vrede še to odgovornega prejšnjih vprašanj, ali odstopiti, ali ne odstopiti, pa kaj šlo narobe, pa kaj mi šlo ne vem o tem krožijo ošteljene in anekdote in govorice, verjetno nikoli ne bomo vedeli, pa še zno do, ne kaj se je res dogajalo. Najbrž je, je, umiriti vse skupaj potem ko so se tisti borci, ko je pač pošla zapak, kar bi tudi človek še nekako lahko razumel, ampak v skladu s temi analizami in teorijami je pa v bistvu jedina edina stvar, ki je pač, ki je ne narediš, da imenuješ na čelo neodvisne komisije za preprečevanje korupcije človeka, ki je bil dan v politični stranki. In jaz sem večkrat razmišljal o tem, tudi če bi bil vrhunski strokovnjak, bi bil, bi se ga to držalo. Ne? Kar se je tudi videl, recimo po opadu števila Prijav, ki so, ki so začela opada, čepreden se je razvedlo o ne vem, v prvih zadevah, recimo internih. Z imenovanjem pač je to začelo opadati, to je ena stvar, ki je Ne bom rekla, da je da napaka, ker si ne bi drzila te uročitve eh, pač kritizirati, ampak tu je bil vrejtno izvredni grek, saj javnost je to tako percepirala. je pa tredstvo, da ta tako imenovana javnost oziroma mediji so največji zavezniki takih kom, eh, komisij, kot je naša. Ne? In se včasih boji, da se tega malo premalo zavedamo v tem mandatu. Zdaj, viste pa, eh, za medije, za javnost dejali na vprašanje zakaj ne bi v tej situaciji odstopili, da postoje, ampak en, ena minuto za tem, ko bo odstopil predsednik. Menje vseeno se zdi to perfekta odgovor, pa bom povedal, zakaj, če v. moj vsebni otis. Namreč zato, ker, če v enem letu ne, a, tega, te vrste prites pritiska na politiko in javnost, v kateri se nekdo, ki je član Senata, proti korupcijske komisije, ne, a, a, želi zelo jasno izreči o tem, da v KPK nekaj ni vredu, a, nič ne zgodi, če se veni vredu, nič ne zgodi, potem s svojim odstopom in odstopom človek ničesar ni naredil, spravi njegov odstop, je pravzaprav samo stvar osebne kaprice, in točke, na kateri boš rekel, ne gre vse več, nima več energije, stvar nima smisla, stvar je absurdna od Tako da v tem se mi zdi zelo pogumno, to stranje in presprašovanje, če zakaj bi moral stopiti jaz. Meni ni težko stopiti, ampak najprej naj stopi predsednik komisije. V tem smislu se mi zdi, tak drža, bi rekel, najboljša možna. To je moja pozicija, kar se tudi imam za borca, ne proti korupciji, ampak to je pozicija borca po moje. To, da so ni pozicija borca. Ne? Ampak vprašanje je povezano s tem, a, zakaj mislite, da so mediji začeli spontano in stihijsko to dogajanje znotraj komisije vedno bolj prezentirati kot nekosevni špetir med predsednico in namestnico? predsednika, se pravi, ne zanima jih sebina, ne zanima jih, kdo ima prav, ne zanima jih argumenti, tukaj ste dva, ki se pretirate, pretirate in v bistvu školujete kaj pre komisiji. Ne? Sem prav zaznal to tendenco ne? in ali se strinjate, da je to zelo najvarna tendenca? Se pravi, tendenca, v kateri nas, kot rečeno, razlogi in dogajanje, realno dogajanje, tam ne zanima leč. To je vprašanje za milijon dolarev, ampak bi pa kot, v vi ste nekak pa vorec, eh, bom rekla, ne, proti slabim medija, ampak za kakovostne medije, za kakovostno novinarstvo, tako da bi bila zelo parežna, če bi pomakal na to vprašanje odgovoriti, ne? Ker ja si ga vsak nam znova postavljal, vse so potem slišali tudi neke govorice pa nam njige, da so hitro priskočili na pomoč razne agencije pa tako naprej, ne? ker drugač ker je sicer tudi nekako težko razložiti uh, ta hiter preobrat ki se je v vendih skoraj pravzaprav zomenotno zgodil, ne? ampak zame so ti, ne vem, lobi v medijih, pa PR agencije, pa tako naprej s svojimi strašnimi vplivi, nekaj takšnega kot recimo neformalna omrežja, pa strici iz ozadega, naprej govorimo o njih nihče pa nikoli s ne pokaže, kdo to je pa kako to deluje, ampak ko pa enkrat tak preobrat, medij, skor recimo doživiš na svoji koži, ne, si prst, ne, težko si predstavljam, da bi bilo to golo na ključe, Sploh kar mi tudi naš predsednik je zelo veliko odločnosti pokazal še na tem novinarski konferenci, tako kot jo sicer vedno več kaže o tem boju proti meni, očitno z namenom, da se me pripravi do odstopa ali pa čim bolj zdegradira. Ne, jaz sem potem razmišljala, mislim, da sem prvič videl, da dejansko zmagam in res odločen. Pa sem razmišljal, počuti, da je zelo malo čala, ampak je pa tudi resno, če bi pol toliko te svoje odločnosti, a ne porabo za boj proti korupciji, potem bi bil tudi amburec. O ta zadnja novinarska konferenca Borisa Šrekenjca je bila zelo zanimiva. Zato, ker je prišla točno en dan po potiskom, ko je javno povedal, da vašega pisma ne bo komentiral. Na kar si je očitno premislil v roku enega dneva, in je najavil zelo pozno to konferenco, na kateri je znamo vaše domnevne grehe. Če se spomnim, je. Na konferenco prišel z neko statistiko vaših pogledov v različne dokumente in en del proti vam je šel na to smer, če da ste pogledovali v osebne doseje, če se po zakonu o verovanju podatkom ne bi sneli. Kakšen je vaš odgovor na ta očitek? To je bilo precej zanimiva situacija, predvsem zato, ker me predsednik iz njo ni prej soočo, ne vem zboru delovcev, eno uro pred to konferenco, ne? Ne so še služnici spraševali če kaj bodo ima, si mi sami ali nisam, ali smo vsi da imamo pač jaz tko, ali pa drugačka običaja, no kateri imamo ta zboru delovcev, nekako so izkušnji pokazali, da je tako, no in tam je pač prvič prebral vse te očike, potem jih je pa ponovil še malo odločne pa še malo bolj zasoljene, so, za Uh, kar so v mediji potem seveda zvesenem objavljali, no, ampak če pa skrajšam, on je tam v bistvu da opravljam svoje delo. A ne, ker t, mislim, kakorkoli sem članica Senata proti korupcijske komisije, imam medicinco za dostop do najstrožje varovanih podatkov v tej državi, skratko pogledala, bila poredno še o kaj truzve, ne samo dokumentacijo, ki je pač potrebna in za ne vem, delo, kot članice senata in zato, da vidiš, kaj se je dogaja na komisiji, ne. Pa razumela biti, če bi očito, da je karkoli od tega prišlo recimo ven, ne? da sem karkoli razkrila, ali, no se zaboriš, da sem tim, da mu bo ne bom še kakšne ideje dala, ker mislim, da znajo biti ljudi, ki te hočejo pač stran ali pa zdegradirati zvojim emotivni. No, kar to je, delala sem dejansko samo v skladu z njegovimi namodili in dostopnimi pravicami, ki mi jih je dal, ne? predstavljena je roba to tako, da sem se že sama spraševala če nisem o kaj mislim, pač nisem, na svojem računalniku sem gledala dokumente, ki, do katerih sem imela dostopne pravice, ki mi jih je podelil predsednik KPK. No, in zdaj nastopila neka čudna situacija, uh, bizarna, v kateri je ta šef KPK-ja, Štefanec, uh, uh, odzel te pravice, dostopne pravice do teh dokumentov ne samo svojima namestnikoma, se pravi, vam in Lambergerju, ampak tudi sebi in potem slovesno na znanju, da pa zdaj teh, tega dostopa niti on več nima. Ne. A, a, se pravi, čeprav razumem, čeprav dokumenti, do katerih vi treba dostopati, vaš del, ne, vašega delovnega procesa, Potem se je tako rekelč samo kastriral. Ne? Zdaj ne nadam ne samo, da, da, da, da vi ne morate dostupiti do teh dokumentov, ampak se je temu, zdi se, je tudi on odpovedal, da ne bi ostal ta učitek, ne? da namestnika a, diskriminira. Sem pravil povzal? Ja, vredno. Jaz včasniki težko razumem, prihaj se pač dogaja čist, ne, ker ne predstavljam si pa, kdo bo potem to, te dokumente, pravne ne vem, v zgodovinski arhiv, pa sem bo nekdo z njimi čez 50 let okvarjal, pa rekel, o, ta pa ta je pa takrat ravno koruptivno, to je približno tako, bi biste še eno parlamentarno komisijo ustanovili, pa bi se okvarjala, bi raziskovala, kaj se je zgodilo pred desetimi leti, a ne, se je lepo, da je, ne, pa lepo, da pokažemo tak napor, sam pa to koristo, Ne, tako da tukaj, kaj si predstavlja zdaj, kdo bo potem preiskoval te zadeve, kdo bo v njih glasoval, če še samo na sep ne zaujpa. Pač a, to si ne znam razložiti, ampak druga stvar povede, da sem, ne vem, ob, ob tem, kaj pač izjavil, da je tudi sebi umeljil ta dostop. Že to mi je malce ne navadno ozvenil, ampak se se človek vsega navadijo v enem letu, ampak potem sem pa našla odredbo, ki jo je pač izdal, mislim, da dva, tri dni prej. Ker pa je napisal, da omejuje dostop nama z namestnikom, apsolutno abs pa ne sebi. Ne. Torej, on pa ima dostop do vsega preto da zdaj ne vem, kaj je res, ampak to obdavljala, na tem sem pa od tej koncentracije že upala. Skratka, zapada v, v proti Slavija, enkrat trdi, da uh, jemlje pravice do dostopa namestnikoma, ne pa tudi sebi izresno, potem pa izresno poveda jemlje tudi sebi. Zdaj, nekaj dni nazaj, zdajem, če sve je Simona Habič, predsednica organizacije Transparency International, dejala, da je KPK vedno bolj netransparentna v svojem delovanju, to je citat, to je citat. Zato, da bi dokazala to trditev, je rekla, da zadnja novica, ne, ki jo lahko preveremo na strani KPK-ja, iz januarja 2014, uh, in rekla, iz glave se mi zdi, da je iz januarja 2014. Jaz sem šel to ni res. Uh, kaj bi de delilo to držitev Simone Habic? Je kaprika res, vedno, bolj netransparenj, ne kaj Ma spet težko konkretno uh, komentiram, bi pa spomnila da je pa Simona Habič bila vonderla predsednica izdelne komisije takrat, ko so imenovali koneser Štefanejca za predsednika. Meni, enkrat se, kot, da ne vem, če spoh lahko v kakršen koli komentarje daje, v, re, v resnici, ja, mogoče po funkciji, ker je pa če vem, predsednica društve integritete, ne, ampak to je nenavadna situacija, bolj bi razumila, da ga bo pač hvala, ne, ampak ali ga hvali, ali ga kritizira oziroma nas, no? da ne bomo o, vse, no, pač, o, preveč osebni. Ne vem, tudi mislim, da se je prvič oglasno, tako da ne vem niti, kaj je pravzaprav želela povedati. Okay. Zdaj, recimo v prispevku, ki sem ga zasledil v novinarskem, na Planet TV, je bilo jasno povedano v kontekstu tega, da ta pekadi jazka spokl ne deluje, ne? Ne samo, da ne deluje transparentno, ne samo, da uh, se dogaja tam čudne stvari, ampak da sploh ne, ne Da je bilo zaradno načelno mnenje, ki ga je izdala KPK, objavljeno januarja letos. Skratka, ta minimalna statistika, ni se ne dogaja, KPK ne deluje. Edino mnenje, ki ga je na, je načelno mnenje, je izdano v javno area letos, Predtem je bilo izdano v septembr lani. Uh, in letos doberih posebnih priporočenih stadičstv, ne. Ali so te statistike točne, te statistike kaže na to, da KPK res ne deluje, na da zlosto bo deluje? Ja, te statistike so žal točne in točno to je tisto, kar bi spomeneli nekako najbolj modi, ali, pa kar bi si zelo želela, da se spremeni. Tako da tudi, prej ste samo da sem dost v medijih, vidno se nekako v tej konstelaciji, da opozarjam, pa tako vlazno bi bila vesela, če bi me kdo kdaj tudi kakšne strakovne stvari vprašal. Ja, to je eno od njih, vidiš, zaznaš potrebe, mi jih zaznavamo tudi, ne vem, čez prijave, ne, čez vprašanja, ki jih dobivamo. In to pač, ta statistika je izjemno zaskrbljivoča oziroma bi morala biti, in dejansko drži. Mi pa tem povedali, da vendar ne pa ne drži, ne, pa da bi bili čist mrtvi. Ne. Tako je, da sem v tem intervju mladino februarja sicer rekla, da je KPK je da mrtva. S tem se nisla prav na te stvari, ni načelnik sistemskih mnen, ni stališč, ni sistemskih pojasnil. In še celka kupa drugih stvari, ki bi jih pač morali in lahko delali, prez tako na kriša. Ne. Pa da smo topovska krogla, kot sem nekrat tudi rekla, za ali oni cilj, ki služimo Skratka, da se kup stvari iz sistemskih naredita, ne, da bi se na koga konkretno spravljali ravno vsak teden, pa tega žal ni. Po drugi strani je pa dejansko še vedno ogromno uslužencev, zaposlenih, ki res delajo, ki so predani, veliko jih je sicer tudi šlo stran, ampak še vedno so in komisija malo ogromno pristojnosti. Zdaj, recimo to preganjanje korupcije oziroma ta mnenja objava stranišč, ali pa ugotovitev je v bistvu sam en manjši del tega, sicer res najbolj odmevno, ampak drugače izvajamo izobraževanje ali vem, ugotovjamo nas interesov, skrbimo za registr daril uh, funkcionarjo predvsem potem uh, skr, uh, imamo tudi registr oziroma upravljamo nadzor nad premoženskim stanjem funkcionarjev skrata teh pooblastil ima proti korupcijska komisija kar veliko, glede na to, da je zaposlenih gden samo okrog 40 ljudi. Ne smo relativno majhni za vsa ta pooblastila in moram reči, da vse to delo vondarne normalno poteka, pa ne tudi zaposleni so v raznih skupinah, tako da dost sodeluje tudi ne vem, z raznimi ministerstvi, Tako skratka na te administrativne ravni bi rekla, da vendarle delo ne motevo potekati, Ampak, kot sem pa tudi že prej podarla, za naše delo, če bi res želeli učinkovito preganjati korupcijo, ne se to od takšne komisije, takšne kot je zdaj, pač pričakuje, pa ravno nujno in medije, in javnost. Skratka, če, če nas ni v medijih, pa ne na način, da se prepiramo ali pa kaj se znotraj dogaja, ne kot predsednik in tako naprej ampak če nas ni s sistemskimi pojasnili, z upozarjanjem na sistemske anomalije, na stvari, ki so zaskrbljujoče v javnem sektorju, ali če se neoglašamo, potem nas mi. In tukaj je problem, tudi da tisti administrativni del pa teče, ampak bi tekel tudi, če bi bil, ne vem, botalski policaj predsednik, ali pa če bi bil brez predsednika. Zdaj v tem intervjuje za Planet TV. Je Borišto Fenese izjavil da je komisija KPK potrebna. Ne? Zdi se tvera, da je bil sam novinarski postvek narejen na način, da bi dokazoval nasprotno, da KPK deluje uh, praktično, uh, da deluje zelo mejeno da deluje na slab način, da je zelo malo prijav, da je letošnjih prijav da 800 lanih je bilo 1400, v času Klemenčičak je bilo čez 2000 nekaj takega. Ne? Da kar število in pritož pada, kar pomeni, da ljudje v instituciji KPK ne prepoznavajo več mišljance, na katero bi se splačalo naslavne. Ampak Štefaninče vedno pravi, da je KPK komisija potrebna. Ne? To je najbrž način, na katero so da legitimirajo svoje lastno, na nek način, poskušaš, bi rekel, zanikati, da so kakšne težave na okoli. Zdaj, po drugi strani, je bilo v tej isti odlajstvu, predvrčujem, kar na ne jasno povedano, da z državnega proračuna za svoje delovanje proti Policijska komisija na letni ravni dobiva 1,6 milijona evrov poanta je bila, seveda, da je to zelo malo denarja za boj proti korupciji, da pa se pogaza in fenomen, da KPH komisija en del tega denarja vrača, ker ga ni porabila. Sočili smo z spoznanjem, da je denarja dejansko preveč. Moje vprašanje se glesi, je denarja dejansko preveč, no premalo? Ja, tega, da je, da ki jo maš, ne, kot, pač, uh, kot bodilni, te komisije, odvisno, kaj je To je recimo še ena od stvari, ki me pač skrbine, in kar se potem na zunaj pozna kot spormed. Mamo bo med Štefanecima, pa kot se večino stvari, sem tudi za to zvelila potem, ko je bil dan denar že vrnen. One. Najprej pa predstavljeno, ko da je šlo samo za denar za plače, potem je pa začel to, tukaj samo to, kar je že v bistvu bilo javno objavljeno, Primož Bratanič, torej autor supervizorja, razlaga, da je, bol, da je bil del tega denarja, ki je bil vrnen v proračun, pač namenjen razvoju supervizorja. In na smo še nekako gotovili spet v enem odgovoru, da je bil velik tega denarja namenjenega preventivnim projektom. A ne, Tukaj, ne, če je tvoja, ne vem, če tvoja, ne da boš pač konec mandata dočakal, ne, ko se skušal ne zamiriti nikomu, razvijati svoje navesnici, potem je denarja ful preveč, potem ga ga govnemo pol jutrija, ne, že kromno prespetko, kot smo naredili, ali mi je če bi si pa re želi razvijati projekte, razvijati, recimo, razne zadele, ki jih še nismo, moramo ogromno narediti na področju lobiranja še, ne, pa na zaščiti prijavitevev, kar je bilo slišati zelo v zadnjih tednih, recimo tudi v medijih, pa še pa na takih področjih je, ko spet ni treba, da se gremo lovno čarovnice, ampak lahko naredimo ogromno na te sistemski ravni, to je počeš, vidim, kot preprečevanje, ampak čist brez denarja, pa na prostovoljne voljne pač te stvari težko škodirajo, že zato, ker rabiš ne, neke tehnične resurse, pa tako naprej, tako da ja, odvisl, pač kak pogled imaš, pa kaj želiš, kaj pa čakuješ od komisije, ne znam, kaj premalo preveč. Zdaj, rad bi preveral eno svoje razumevanje v uh, javnem delovanju uh, predsednika Štefaneca. Namreč zdi se, da kot rečeno ima protikorupcijska komisija ta problem, da jo javnost vedno bolj dojema kot nepotrebno, kot nedelujočno, kot slabo delujočno in tako naprej. Po drugi strani se poskuša predselnje komisije v truditi, da bi prikazal določene uspehe v delovanju te komisije. Zdaj, kaj lahko našteje kot svoj uspeh? Jaz sem recimo opazil, da praktično nobenje svojega uspeha ne zna naštet, da to, kar vedno potedne kot čudežno rešitev iz rokala, ne, je bolj in maj supervizor. Ne. In celo v tej zadnji epizodi, ko je šlo za repliko in oštevanje vašega javnega pisma, ne, je v drugem delu novinarske konference znova začel govoriti govoriti o tem, da supervizor preznova znova deluje in še boljše deluje, da so ga še izboljšili in tako dalje. da bi imel supervizor za neke vrste izgovor, ne, kako je vendarle delovanje KPK smiselno, da neke rezultati so, Preč, prečeva se bojim in kolikor vem, da za sam projekt supervizora ono sedno nima kaj pride zaslug. Ne? Kako bi to komentirali? A je supervizor uspeh te komisije? Si lahko lastimo zasluge? Si lahko KPK lasti zasluge za njegovo delovanje? Dr. Vizor, glede na to, kako umenjamo predsednika Štefonica, ki to pač na nežavi tukaj predlagam da mogoče njega povabite kot petega gosta, uh, petega četrtega, se upravičujem, Tudi sem prej razmišljal, prej se vprašal, ne, če sem za borko proti korupciji, pa ste rekel, da čakate, kaj bo pa rekel, čez en meset toh trtobošek, ker sem se sem prilala, sem razmišljal, kaj se bi me vtegnul vprašati danes, a ne, pa sem rekel, da se gotovo bomo vpršli do tega, kaj imajo vsi vaši gosti skupnega. Ok, mi smo borci oziroma bomo rekli, ali pa se sami ne dojemo kot take, ne. in potem sem prišla na to, za doktor da brecla se kr naenkrat, odkar pač se to z Vremeškarem, to torej je direktoram Kroška inštituta, instituta zgodilo, ker nekdan je bila zno konfliktna, in jaz sem tudi zelo konfliktna, tako zato, da sem imela enenovodnik, da so me poslali na KPK, ker sem tako konfliktna zato, da jo raz pač zato, da bo zaradi mene raspadla, a ne, in tudi doktor Novak je bila zno konfliktna, a nas vse recimo z predsednikom vlade pa še skratka vsi mi smo konfliktni. No, če povabite predsednika KPK, pa ne vem, če bo še ta skupnik. Ne, tako da ne vem, če bi doreli, da je konflikt, ampak hočila sem pa res, ki se mi malo ni prav, da ga tog, glede na to, da ga ni zraveno, pa, pa se ne more braniti. Razumem, no, ampak moje vprašanje je, ali je supervezor največji uh, uspeh v nadatu uh, te zasedbe na KPK, ali... in Ali je pravzaprav glede na to, da ga je naredil nekdo drug, ki se je pravzaprav samo razkril pred nekaj meseci ne, in ga je kot projekt le, ponudil KPK-ju v času mandata Gorana Klemečiča, možno reči, da je to de facto projekt, na kateri je delala KPK, to je dejansko projekt a, samo enega fanta, ene osebe, ki je potem najbrž dobil neko logistično pomoč tudi na KPK-ju. No, to me zanima, kako bi ocenili supervizor in a, bi rekel, ali to šta je en zagnavni uspekt vaše poslednje? Supervizor je zagotovo ena dobra stvar, ki tako kot če marsikej, pač kar prihaja iz naše komisije še vedno tudi v moment ravnje, ne je To je ena aplikacija, ki pač unikum tudi v svetovni ravni, tudi naši sodelavci še vedno hodijo predavljati pa ne vem, v razne države, ker si želijo nekako podobno aplikacijo uspostaviti z namenom, da bi pač vsi državljani imeli možnost upogledati v to, kam gre do, pač javno sredstvo. Je, tako da to, to je pač nesporno in še vedno zame skrbi komisija. Desto pa je, da pač ta supervizor se je začel v času, ko je bil predsednik Klimenčič in to z veliko, veliko entuzijazma pa takrat tudi poguma. Je, se prijmo še recimo to spelal tehnično, ampak če ne bi bil tam Klimenčič, ki ima tudi kar neki računalniškega znanja, pa ne bi zdaj v herojih, ker smo že predlasti o tem povedali, ampak pač pa, če ne bi ideje za grabojnje absolutno podprlo, če ne bi takrat, ne vedem, da hnila, da tudi danja informacijska povraščenka, potem tega ne bi mogli nikakor narediti vzpostavljanje, tukaj so potem različne ocene, bi morali že takrat najti pravni okvir oziroma to nekako postaviti, ali bi ga s tem zavorovali, uh, ali ne, pa vse je šlo na dobe? ampak to so druga vprašanja, da je, da supervizor še vedno pač živi, obstaja preseljenje zdaj na strežnike Ministrstva za javno upravo, kot vemo, tudi danes to ni več to, kot od enega samega človeka. Vsekakor je pa takrat to bez tvar večjih, kot tudi zdaj bom reči da to je zdaj delo cele ekipe, Rekel, da se je pa mogoče njegov razvoj pa zdaj ne malo upočasnil. Ampak tudi je treba razumeti to, kar je bilo povedano, recimo Primož, pa Klemenčeč, pa dr. Kovačeč, ki se je tudi v svezi supervizorjem zloveniku javno oglašal, pa še tudi so bili nekako tudi osebni prijatelji, ne? ne zaradi so jih ti neki stiki, pa zaupanje, pa tako naprej in treba pa mogoče pa v govor aktualnemu predsedniku, kakaj da ne bomo samo kritizirali, Dejansko verjamem, da je bilo namen, da je pač poskusil to nekako uh, institucionalizirati, a ne pa uspostaviti, uh, ker vem, da smo se že v petku pogovarjali, kaj bi se lahko zgodilo, če bi pri mojemu avtobus povozil recimo sedem manj urno, ampak v na urno, zasebnih strežnikih, za ne, in to je tudi en ogromna zbirka zelo občutljivih podatkov, ker recimo zdaj bom na pamet rekla, naprimer, da je ne, 30% vsega, kar lahko se znajde, kar se znajde v supervizorju, je javno objavljeno. Ne? Prek supervizor je pa zaradi njega se pretaka skozi to aplikacijo ogromno podatko ne? in ta zadeva nekako mora biti obvlagana. Tako da tukaj gre, da predsednik KPK pač se dani dejansko skušal ali pa se trudil, da bi uh, vzpostavil nek okvir, ki ga prej ni bilo tudi nek pravnikljer, pa tudi dejansko aplikacijo pa podatke zaščito, Ampak zdaj, na kakšen način je pa to šlo, pa kaj smo imeli nas že kot napred, to je pa podobno kot imamo mogoče med vas predsednikom. Ne? Posela, kdaj tudi za isti projekt ali pa za isti cilj zauzimamo, ampak ti pač pa se trudiš, pa si predal, pa hljub razočaranjem se še vedno trudiš, ker veš, zakaj si tam, pa pač delaš za nek cilj, v katerega verjameš, ampak ti se prej po mojem ali pa bom rekla Primožu, razumem, da mu je po pol leta ali po intenzivnega sodelovanja pač preprosto počo film. Ampak super vizor, ja, je pač delo vseh komisij, se mislim, da bi tudi mogoče morala malo nekaj ne, pa Klemen Čečeva komisija, pa Štefan Čečeva komisija, da se dobra spravo tudi tem zunem in teh ne. Je pač komisija in ti ni pomembno, ne vem, dr. Dobošek je, da za radio, je dober predlog, da bi mogoče smiselno da se priječ člani Senata menjavajo, ne? ne samo kot prvi namestnik. Nam se je pa zgodilo, da prvi dan je predsednik imenoval prvega namestnika in to je pač moj kolega dr. Lamberger z argumentom, da je pač, ker je doktor, pa ker je starejši. In zato, ker je doktor, pa ker je starejši, da pač ta moj kolega tudi vsa pooblastira, pa kres vsa za pač preiskovanje in nadzor, tako da je se da takrat malce odrezano od resnih moških poslov, recimo. Ne? Um, ja, in supervizor podobno pač je stvar komisij, mi nismo ukino, Štefanec ni ukino, če gre malo bolj počasih vse skupaj, ampak še vedno pa nekako denovanje je pač stabilno in ni da bi ga zdaj kaj pa idealno, da se vrovno govorijo o teprve proti korupcijske zakonodaje, če bi se pač v okviru teh sprememb pa naj tudi nek pravni okvir prav za supervizor, to pa je, to se je pa zdaj pokazalo moral bi da kot komisija, tudi supervizor, bi morali biti čist neodvisno od tega, a je tam Štefanec, ali Klemenčič, ali je Kosel, ali ne vem kdo, za dele bi morali stabilno laufati, pač ne glede na to, kdo je trenutno tam šef, kakšne kakšni pogledamo, ne. Pogledam, to, to bi bilo treba s to komisijo ostaviti. Zato tudi vprašanja, je komisija potrebna ali ne, ne. se ne, ne vem, izbere mnogo knjige, seveda, dr. Bučaja, žal veliko prepozno, ampak pa sem zasledila, ali pa si sama postavila vprašanje, ne vem, kdaj smo si zastavljali, ono, pač v teh njegovih časih recimo vprašanje, a potrebujemo svojo državo, a ne, zdaj se tega nihče ne vpraša kot on, pa tolj letih, ker jasno, da je to etina možna, pot, a potrebujemo proti protikorupcijsko komisijo, ja jasno, da je korupcija v soto nas, a ne, logično, da je ravno, logično, da je super, da je neodvisna, če hočemo, da bo pač takšne konkretne učinke, Ampak zdaj, a je pa najboljši način, na kakršnega pa zdelje deluje, je pa drugo vprašanje, ampak to, a jo pa ramo, a ne ne? Ne se mi pa zdi, da že vse pet let ne bi se mi biti veča v to, ker se nam zune, fest fest ne videl, no, on je želel spovedati samo to, da ko nekdo po, postavi to vprašanje, mislim, to trditev, da je potrebujeno. V bistvu je to samo mašila, ki na, na nek način manifestira, da se je v nekem nevoglju, v neki skiski kjer, mora legitimirati svoj obstoj, ker je ta obstoj na ne nek način, kot vprašanje. Ne? A, ali je upravičeno ali ne, to je zdaj druga razgoda. Jaz imam samo še dve vprašanje, da ne bomo v predavki, in potem bomo dali besedo od publiki. Tu imam morda še 20 vprašanj, ampak dve bomo izdrav, kot takole. A že redno, ne. <laughs> Recimo, kaj, kaj menite, da so tisti osnovni korake, oziroma okrepi, ki bi jih morali v Sloveniji nujno izpeljati, ker so dovolj, bi rekel, močni in ker so problemi, ki jih rešujejo dovolj veliki. Kaj bi bilo po vašem mnenju nujno, urgentno v tem tipu izpeljati v smislu nekih sistemskih ukrepov proti dovolj, proti korupciji? Kaj Kaj gre narobiti? Zdaj govorimo z konteksta uh, vaše komisije. Kaj točno je bilo treba narediti tem hipu, da bi bil uh, ta boj bolj uspešen, bolj očinkovit? Kje vidite te prepreke v delovanju KPK ali na političnem ali sistemskem, ali zakreskem? Treba spremeniti zakon, je treba samo realizirati, upoštevati uh, zakonodajo, pa tega ne naredimo. Ja, dobro vprašanje. Mogoče je treba za začetek nekako poenostaviti pravila, kakršna kori je Ta ozakon recimo aktualni minister za ali pa ministerstvo se zelo trudja. Tudi s tome spremembami kazenskega zakonika zagrožene so više kazni za korupcijo. Umest, vem, v zadnjih par letih je začelo delovati specializirano državno to da mogoče to, kar bi rekla, je, da pogreša mal več koordinacije pri teh akcijah. Kot sem prej rekla, tudi naši službenci zelo veliko sodelujejo s tem drugimi ne vem, uradi, tožiljstvom, policijo, ampak nekako včasih vendar ne deluje, da te zadeve niso koordinirane. Včasih se tudi ne ve, kaj dela tožiljstvo, kaj je dela NPRU, kaj je dela KPK, a ne, vsi imamo malo tako razdeljeno, oblasti tako da mogoče tukaj uh, malo bolj koordinirano, pa predvsem ja, bolj jasno pravila. Jaz sem šla v Čevi Singapurska protikorupcijska komisija je bilo osnovljena že tam v začetku 50-ih, pa vela za eno najboljših na svetu. Posih tih raziskavah, ko imajo v Singapurju, so na svetu med tistimi, kjer imala najmanj korupcije. Ne? In kaj, uh, jasno pravila so. Vsem jasno je, kaj preganjajo, preganjajo pa vse tako imenovane temale oziroma cestne korupcije, torej ne vem, policista, če se po raziskavah pre nas ne bi bilo, eh, najstav ne bi bilo do tega, da lahko posežejo tudi v recimo sosednji sektor, ne? če se pre nas proti korupcijska komisija nima. In zelo jasno, ne vem, eno od pravil, ki jih imajo prav na gengdje, po teh smirnicah je, da so pač prepovedali kot trgila za kitajsko novo leto. A ne, pa sem mi pa dobro tako prediravajo, tako podobno, ko nas recimo ti učitelji zelo v sprašujejo, kaj lahko sprokše še za konec šolskega leta, ne? ker tudi to je, kar ne enkrat zdaj je problem A lahko recimo, najbolj, tako najbolj vprašanje, ki ga največkrat povdarno je, učenci kupijo učiteljici kolo. A, ne? a lahko to ali ne, ker je neka meja, tam ukrat 20 evrov, do je lahko spremem, pa če pa vsak učenec prinese 10 evrov? Ne? To še vedno veda. Ne? No, tam v je pa očitno sogar ta darila za kitajsko novo leto, neki izgovor za dajanje neke prikrite podkupnine. Ne? In ko je to protikorupcijska komisija zaznala, so pač rekli: Ta darila so prepovedana, ker je to pač samo krimka za korupcijo in nadiranje. v bistvu najstrože kaznujejo vse, ki, ki bi pač tako darilo vredili. Pa da, stvar je jasna, teh daril v, v par letih ni več. A ne, pri nas je vse neki zapleteno, ne vem, jaz dosti krat so delovcem rečem, ki vlasno velik tudi izobražujemo, ne vem, po javnem sektorju, tudi po 50-kar pa še več izobraževanje na leto recimo v pravno, vem, ampak, kaj sem prišla glede na to, da smo imeli recimo polko ne same pravnike zaposlene je prav tako zapleteno, časih da, ne vem, mislim jaz gledala začetko, pa sem rečela poveti, če še sami včasih, ne vemo, recimo, zdaj je zelo plastično, ne, Včasih se kakšni sodelovci so se sprli ali pa se še sprejo med sabo naši, ker si nismo, ali pa niso, še sem ti a neke je ljubiranje, ali ni. A ne, ker imamo pač tako zapleteno napisano zakonovale, torej je ali ni. Če še ni ne vemo, kako boš potem razgožil na kom je pač zavezen prijaviti logistični stik, kaj je, pa kaj ne. Skratko, v tem smislu bi bilo mogoče super, če bi za začetek ta pravila postala malo bolj jasna, malo bolj jasne tudi pristojnosti, ne vem, proti korupcijske komisije in pa seveda tudi cek drugih organov. Po ogromno bi pripomogli tudi, recimo, če bi se naredilo več na zaščiti prijaviteljev ker, kot sem rekla, na tem področju, že recimo je bilo prav, prav dost narejeno. Prologiranju, recimo, ne vem, ane, da ne bi smelo biti zjem. zdaj so ne vem, nevladne organizacije, če greš ne vem do poslanca v imenu tega, da bi pač vplival na kakšno pravilo na področju človekovih pravic, potem tudi ni treba prijaviti lobistične stikane. Ampak lepo vas prosim, da ne vemo, okoljske organizacije, ne uh, tudi to je lahko zelo pogosto okvirnka pri katerih prideš kako do vplivanja na zakonodajo, tako da zakaj ima prav tudi cel kup nekih izjem, zaradi katere, katerih postavijo stvari nepregledne, zapletene, mi ni čist jasno. na ena je zagotovo zakonodajna sleta, to je tako na tem področju že proto tudi kar veliko narega, pač to, da v vsakem trenutku lahko vidiš, kdo se je poskušal vplivati na neko zakonodajo, da vse je pri sodelovalo, ne glede na to, ali glede za kakšne zunanje, svedovalce, sodelovce, logiste, ali pa za, ne vem, konkretne poslance skratka, transparentnost, jasnost, jasno postavljena pravila, jasno določene pristojnosti, pa koordinacija in sodelovanja. Po mojem, to je to vse mi neka jadrska fizika. Dobre, no dnešno je samo zajedno vprašanje in to zato, ker me nekdo prosil, če ga lahko tukaj postavljam, ker danes ni mogel priti, ne. In sicer vprašanje, gledajte ga, ali ima kakaj namen preveriti tudi preložensko stanje članov Stavnega sodišča Republike Slovenije. A mislite zaradi to počiti v referendumu? <laughs> ne vem, kaj je imel ta avta v mislih, ampak vprašanje jazno. Ja, to je tako, mislim, spet, Tukaj, konkretno se ne lotevamo recimo na ta način stvarja, ne, naprimer, ne vem, ena odločitev, kateregakoli se tišča, ne bi bila javno všečna, ne, pa ne vem, ali pa bi bilo recimo pet takih odločitev, pa bi mi pa lahko, pa ne skočili pa šli to preveriti. Uh, se pa lotevamo recimo nadzora nad posameznimi skupinami, zdaj prvi in žal, ali pa ne žal, najbolj znam tak primerje, je bil ta pregled premoženskega stanja predsednikov vseh uh, političnih strank. Ne, pred tremi leti se vemo, v kaj se je razvil. pač takrat sta ven skočila, skočila oziroma sta bila posebej izpostavljena dva predsednika, to sta bila Janša Bojanković, pa vemo, kaj sledilo, pač padec vlade, protesti, in tako naprej pa tudi posledično vreden odstop tega vodstva v KPK, skratkar to je pla stvar, ki je edeljamsko nekako spremenila v nekem delu družbo ali pa dogajanje in potem bolj lahko sodelo zgodovina. Tako da mi pa v gnesku, kot sem že rekla, komisija dela kup stvari, v katerih pač ne govorimo javno in uh, tako se recimo tudi notevamo doskrat kakšnih posameznih skupin ali pa uh, pač teh zavezac, ki so dolžni prijavljati prenožensko stanje, in če recimo ugotovimo kakšne anomalije, jih upozorimo, potem imamo možnost izrekati tudi prekrške, praktično v zvezi z vsem, kar, pač, kar so pod našo pristojnost. tako da tek skupin je že prokrneki, potem drugo je, če recimo dobimo konkretno prijavo, se prav tako pa dost se tudi uparijo pač te podatke o tem, kar so pač dolžni funkcionari nam prijavljati, Ker se zgodi, da se kakšna anomalija, kar se lahko zgodi, kar hiter, ker tehnično podporo pa imamo tukaj dosto dobro. A ne se potem pač lotimo enega konkretnega zaveznika, da bi se odločili, da je posameznega sodišča, zato ker nam pač nekaj ni všeč, kar kromljevanje na tak način, pa komisija ne deluje, oziroma ne bi smela delovati. Za prvi del bi bilo to vse, najbolj seveda niso uspela. Cele palete vprašanj a, a, odpreti, čas je še Jaz bi zdaj v tem drugem delo voda lepo vabo vse, ki ste se najnes prijazna zvali in prišli sedmkaj, da naši gosti postavite svoje vprašanje. A, tu je mikrofon, lahko stopite naprej, lahko poskušate biti a, glasnejši, pa prašate, kar je kar na mestu, kjer se bite. Izvonite. Ok, sedaj ja sem glas. Uh, jaz mislim, da je supervizor Sinjarija. Uh, na, kaj na moj, pa, ne, moj, uh, moj dan, je na mojih pagodečnih? Moj našelj, da je dan samo ne je kandidiral za rektorja in zadnji dan pred volitvami uh, so ga pridelali z zaslužil Simonjov. S tem so mogli demokracijo na, na univerzi. Se pravi, skozi prvi krog je gladko šel skozi, zremenil bilšega rektorja, mogoče še koga, In potem smo volili med enim kandidatom. Takvi informacije ne izmerajo biti en dan pred volitvami, in to je v torpedu. informacije informaciji morajo biti en mesec ali pospoh naj. Ja. Kako? Zdaj ja. je ta stvar. Ta zanima je nas odišča, nekoliko vse ne zato jaz počne, moram komentirati lahko pa poveme, da je povezana z vašim vprašanjem, odprej, kaj se je supervizorjem zgodilo, ne, da supervizorja obstaja že odprej, pa se je v času pač našega mandata zelo razširil, pač po uh, predsednik KPK se je odločil, da ga bo razširil, mislim, da Marca oziroma po tem mojem intervjujuje za vladino, s tem naslovom KPK je skoraj da mrtva, je pač nekako izparljal, da se je mogoče poskušal dokazati, da ni, in se je pač uh, razšitirila ta zadeva na honorarje fizičnih oseb. Zdaj, ne mogoče spomnim, da je komisija takrat obrugla, da bo povedala tudi kaj s temi honorari in ker to tega še rad ne vemo, uh, ne? In na to pač ugotovitev komisije še čakam. No, če se navežem na tole, a je možno, da je ta podatek v honorarjih dr. Sama Gopka, nekako bil prasiran časovno v čas rektorski volitev, ne samo po naključju, ker nekdo gotovo, da tam zapisani honorari so in je pravčasno potem noveni in jih posredoval medije, ampak je bilo to načrtno na način, da teh honorarjev zavedeni v supervizorju ne, teden tem ni bilo, v času rektorskih volitev, pa je potem s pomočjo nekoga na KPK-ev seveda uspev te podatke narediti za javno. Je to možno? Da je dejansko ta akcija stekla v nevezi z nekom, ki sodeluje za, za supervizorje? Se pravi, tega res ne moram komentirati, ker je prvič vedelo preveč karkoli trgit, drugič pa, kakrveleva pa štorbo, uloženo treba, tega procesna se miščeva, ne, ne bi rada. Če se okolje ogrozila. Tisto, kar pa je, pa ne vem, jaz kot članica Senata, smo pa spet na začetku, bi bila dozoru umirjena, če bi bila recimo odločitev o širjenju supervizora sprejeta na Senatu, a ne, pa ni bila tako, kot ni bilo sprejeta ocena stanja, recimo za leto 2014. A ne, pač zakaj lahko samo ugiba. Ampak tudi, če bi to odločitev, da se bo supervizor uh, pač širil lahko rečem z veliko gotovostjo, da bi pravo odločitev sprejeta v razmerju 2 proti ena. In potem, lahko če dom, ne, ne bi bilo takšne gotovosti, takrat e, v smislu, da je pa to pravo, a ne? da bi delamo interes v interesu slovenske javnosti in da je treba pa tako naprej, ker bi pač svet sosedmo dostrajala, da najvej pokažemo, kaj je narobe, oziroma dokažemo ali pogotovimo, ali je sploh kaj narobe, pa še potem pač to e, odpremo, oziroma razširimo supervizor, pa je samo moje osebno ne, konkretnih a, primerov pa ne moram komentirati. Je pa ta supervizor pač še kar nekaj te slave volje, pa tudi kar nekaj toš povzručilo, ne, ki so pač za še odprte. Naslednje vprašanje. Imam pač srečo, da sem spremljala porajanje proti korupcijske komisije, pa da sem delovanje proti korupcijske komisije tudi na svoji poživu. Moram reči, da se je um, zakonodaja precej iščista, uh, da pa obstajajo nekatere težave. Pa me zanima vaše mnenje. Meni se zdi naravnost smešno, da nekateri najbolj izpostavljeni funkcionari, ki so dolžni prijavljati premoženje. Ne? Ko sem rekla, sem občutila to, vsako leto moraš prijavljati premoženje in je obrazec tako naravnan, da te ne spusti naprej, če v redu ne rešuješ. Kako se lahko, kdo, ki je na pomembni javni funkciji, tako spremeda, da trdi, da ni vedel, da je moral kaj izpolniti ali ne? In kakšno je vaše mnenje glede tega, kako širok naj bo nabor tistih funkcionarjev, ki morajo redno osvojem svojem premoženju poročati? Če sem um, zelo natančna, ne, to ni samo župan, ampak so tudi mestni svetniki. Takoj nastane problem, ali tudi v manjših morajo mestni svetniki in vsi drugi prijavljati premoženje. To je prva stvar, ki se mi zdi problematična. Druga, um, greko pa še kdo, ki prihaja v Slovenijo gledati, kako se spopadamo s korupcijo, medneh notirja etični kodeks za različne nivoje. Je imela neka vlada, etični kodeks, pa se po etičnem kodeksu ne ravnala. Je tudi etični kodeks za javne uslužbence, pa vjemo, kakšen je ljudski glas o polju koruptivnosti pri javnih poslužbencih. Uh, Ali vi konkretno vergamete, da bi recimo etični kodeks toliko izboljšal situacijo, trenutno je to najbolj živo pri poživstvu in pri uh, sodnikih. leta in leta pa naj bi že tudi za uh, Poslance. Potem tretja stvar, lobiranje. Pripadam stranki ali sem bila poslanka stranke, ki je imela evidentno največ prijavljenih logističnih stikov. Zaradi nedefiniranosti, nepoučenosti smo mi vse stike preprosto prijavljali. V poslanski skupini sta bila tudi edina poslanca, ki sta plačala globo zaradi logističnih stikov. Medtem so pa obstajali poslanci, za katere je ljudski glas šel, kašno imajo tarifov za poslansko vprašanje, pa ni ni nečesar nikoli eh, plačal. Ne? Kako je zdaj z temi Reč ni, še za Klemenčiča, smo bili deležni nekega izobraževanja v z lobiranjem, ampak dejstvo je, da je zdaj vse imenovano lobiranje, pa hkrati nič ni razumljeno kot lobiranje, če je imamo število lobistov. Zadnje vprašanje, pa zadeva nek pojav, ki se ga niste lotili ker ni tipičan leva znamega pa mene, um, Po odhodu Klemenjiča in odstopu te danje vodstva proti korupcijske komisije je verjetno po preganju Lukosa do najbolj odnevno prakto delovanje za Novo Ljubljansko banko. To je bilo odmevno, ker smo imeli tudi seje na ta račun, ampak mene pa nekaj drugega zanima. Če gledate, kako se um, ti uslužbenci proti korupcijske komisije zaposlujejo, potem, ko nehajo pri komisiji komisije Se vam ne zdi, da bi morali imeti tudi kakšno konkurenčno pravželo in takšne stvari konjali. Če vreste zdaj pogledat na pravosodno ministrstvo ali pa kam drugam, boste zelo zanimive stvari ugotovili. Hvala, če boste kaj od tema. vprašanja. Prvo je vezano na formularje. In če prav razumem, je na predsednika vlade. Ne? in Hvala. Hvala za oprašanja, ki so res zelo kompleksna, ampak se proveselil, ker ko sem rekla, kočmo no, lahko danes razpravljamo tudi o strokovnih pa ja se vidi da dobro poznate zadeve. Prvo vprašanje, v zvezi s prijavom premoženja, ste svi mogoče tukaj sam okrog 10.000 tisoč je v Sloveniji, ki so pač dolžni prijaviti premožensko stanje komisiji. Zdaj, je to preveč ali premalo, je stvar debate, a ne? Tud veliko vprašanje, kakšni so resursi, s katerimi lahko potem te podatke analiziramo, ker če jih imamo samo za to, da jih imamo, potem to res nima smisla. Ampak kot rečeno, tukaj se to zdena no, na teh tehničnih zadevah, dosti se oparja, tako da takoj, ko se kakšna anomalija zazna, je, um, se pač tudi ukrepa. Uh, kar se potiče občine, pa zanimivo, da so pač recimo prav občine nekako veljajo za sivo bolje na področju korupcije. Nihče ne ve, kaj se tam dogaja, mi zdaj recimo v enem letu ali celo še nikoli, nismo smo dobili prijavljenega niti enega lobističnega stika recimo, iz občine, kar zelo veliko povest, poglede na to, da vemo, kako ti mestni šerifi recimo delujejo, tudi vse se dogaja, vsake toh časa pridejo kakšne zgodbe v medije, in medij in svejsko trečeno lahko razvrke zaveznike a ne, tudi s tem zgodbami, tudi s zgodbami, ki jih razkrijejo ali pa lahko pomagajo razkriti ali pa razrešiti pri tem boju proti korupciji je pa mogoče malo smešno, da prav občinski svetniki, ki ste jih omenili, pa izmeni posebne znanjega razloga, niso zavezanci za prijavo preloženskega stanja. Skratko, vsi pomorajo, samo občinskim svetnikom ni treba. Zakaj? Ne vem, zakaj tega nihče, nikoli ne problematizira? Ne vem. Pa še ena stvar, recimo v zakonodaji imamo umjeno določilo da uh, bi morali objaviti recimo v času funkcije, če se nekomu nesorazmerno premoženje poveča, da bi mi to morali javno objaviti. Pa tega ne naredimo, menda zato ker nimamo tehničnih možnosti. Pa tudi ker Nemčeč teh tehničnih možnosti, menda pa je bil računalničar, se je ne naspet ne postavil supervizorja, In med tem, ko te da se mi kregamo, pa se nati odstopajo, pa se sprašujemo, če je komisija potrebna, pa bomo že 115. člen spremenili zakonodajo, a ne, še vedno ne objavljamo teh velikih razlik, recimo v premoženskem stanju funkcionarjev, objavljam se nas po vseh polno usta transparentnosti, tako da to, bi jaz smeral o tem zapovedati. Je pa, po različnih državah Dejansko so različni pogledi na to, koliko kateri funkcionari morajo morjo dejansko pač prijavljati uh, premožensko stanje. Uh, zdaj pri nas se je recimo ta nabor zelo raširil, ker so ga ponovno dožnji uh, uh, prijavljati tudi vsi, ki so člani nadzornih svetov, družb, ki so pa čovečinski državni lastja, ne? tako da Lani je ta nabor še tolj širši. Uh, verjamem pa, da pač nisi da se pozaviš, ne? če kaj pozabiš, če pa pozabi predsednik mlade, pa to še toliko bolj nerodna stvar. Druga stvar, kodeksi, tudi zanimivo vprašanje. A ne? Ja, Greko, kot ste samo omenila, zelo pri svojih priporočilih in Greko nas zelo, zelo krca. In mislim, da rani od 14. ali 15. priporočilih Greka je Slovenija izpolna samo dve priporočili. Obče, se je dejansko nekako v bistvu tožilce in sodnike spremebo zakonodaje nekako praktično presiljilo, no, tore sprejemajo, vem, mislim, da so ga celo že, ali pa je pač tem, da sprejemajo svoj kodeks, oziroma so ga že sprejeli, da poslanci, ga pa še niso pravilni popravijo, tako kot komisije ne rabimo, tudi poslanci ne rabijo kodeksa, ampak odgovore pa na vaše vprašanje, če verjamem, da so kodeksi potrebni, ja mislim, da so ključni. Ne, ker uh, kodeksi, ta mogoče tudi kakšna neformalna, bolj oklapna pravila, ker ti korupcije ne moreš uspešno preprečevati s kaznovanjem ali pa s preganjanjem. To lahko narediš, ne vem, takrat, ko je že, kot smo se pogovarjali, ko je že vse mimo razkriti, so samo veliki primeri, pa bolj bo naključil, če pa recimo to, da koruptivno ravnaš sramotno, če je to, da eno tako obveznost pozadiš v danem zimlu pa izvolje, ne vem, zaradi svojega skripcevanja na etiko pa na moralo, potem je to precej hud prekršek, ravno tem ne vem, in, integritetnem ali pa etičnem smislu in uh, vlogo komisije bi se prav bolj v tem smislu dojema, zato se v lesnici daskrat govori, da ima pravnih možnosti. Ne, vse pravnih možnosti in potem ga objavimo na internetu z imenom potrebkom, pa ne bo nikoli več mogo normalno odterati da poživeti, recimo, Uh, tako da tukaj v Sloveniji se mogoče ta praksa še vzpostavlja, ampak samo na ta način, s takoj imenovanimi mehkimi pristopi, se da dejansko, po mojem, malo na ampak vse spremeniti družbo, družbo ali pa te odločevalce. Pa recimo tudi samo regulacijo in kodekse, vse te etične komisije, ki so jih vzajemni, in sodniki in tužilci, nekako prosili, in jih ustanovijo. Namen tega je pač samo regulacija. Čist drugače, če te nekako obsodijo zaradi tega ali tvoje neintegritetno delovanje ali pa ga zaznajo, pač nekdo znotraj tvoje poklicne skupnosti, kot pa ti nekdo odzunaj kar naprej nekaj usiljuje. se vidite greko in bolj poznate verjetno OECD, Združeni narodi, to so mednarodne institucije recimo, ki se ukvarjajo s preprečevanjem korupcije, lahko, ne vem ni ne, ne vem kakšna priporočila, Ne, lahko nam nalagajo da vem kakšen sprejem zakonov, dober to ni ustrezno implementirano, dober se vsak od nas ne bo zavedal, kaj je integritetno, pa kaj je etično, pa kaj je pomembno, da tako ravnaški 15 zakonov ne bo neč pomagali. To je dobroče malce posplošena razlaga, ampak recimo, uh, primerjava z zasebnim sektorjem, ne. Zanimivo je tudi, proti korupcijska komisija nima nobenih pristojnosti, pa šlovenska za delo v zasebnem sektorju, nekatere ga imajo, recimo spet japonska velja, ne vem, japonska zakonodaja, eno, e, e, kot ena boljših, oni imajo pristojnosti, prav recimo s povdarkom na zasebni sektor, Jaz gledam to, kaj dela ta poslovna šola na Bledu, recimo, ki je ustanovila neki inštitut za etičnost in odličnost poslovanja, to približno samo reče, pa ta Akademija za korporativno integriteto pri ekonomski fakulteti, oboli se ukvarjajo z zasebnim sektorem in v zasebnem sektorju je že dost bolj jasno, na kaj vse lahko recimo vpliva ne samo konkretna korupcija, torej da ne, Finančno, ampak tudi ne integritetno delovanje, zato se tu ukvarjajo s to skladnostjo poslovanja, s tako imenovanim korporativno integriteto zaščito prijaviteljev, ker je pač direktno, da se mogoče prej občutijo posledice zaradi vseh tih neetičnih ravnanj na svoje koži, pa tudi na, na računih, pa na tem finančnem stanju, a ne kot, pa, kot pa nekdo v javnem sektorju, ker pa lahko je tudi nekaj narobe, pa se še ne, to ne bo nikjer ali pet let poznalo, predvsem pa ne zaznalo, tako nekako. Vlasti sem vam odgovorila še kakšno pod vprašanje v zvezi s tem. Ne, samo tisto davnje me zalima vzvemi zapošlovanjem. Okej, okay, se upravečujem, ker sem bila tako dolga sedne logistične stike, smo mogoče že odgovorili, to je bilo vaše tretje vprašanje, ne Strinjam se. Ja pač je, treba je pač za glede ampak to se ne bo moglo zgoditi pred spremembo proti korupcijske zakonodaje predvogo v tem smislu je pa, kar veliko tudi strani proti Korupcijske komisije. Ja, praprodniki na no službenci KPK ne vem, če bi me vprašali pred pol da ali pred enim letom, ali bi se mi zdelo grozno, pa bi se pač pridruža pogromo nad vsemi tistimi, če zdaj govorimo o funkcionarih KPK, a ne, ki so si drznali kje najd, uh, drugo službo, uh, Potem, prava sem predvsem dr. Dobošek, ki je veliko tem fenomenu rotirajočih se vrata, ne? da pač funkcionarje ne bi smelo mogočiti tukaj prehodov ali v sektor ali to, da se pač pre, prelaga in njena funkcija poteče pa predo tako na drugo funkcijo. skratka vse to je na nobe in moram to pa res priznati, da se mi je vse to zdelal grozno, doktor, se mi sem mislim, samo znašla pred vprašanjem kar bom pa jaz če recimo, ker se najboljši skrevnozna v vseh tej situaciji, se vendar ne samo, znam, velikrat sprašujemo, ali odstopiti, ali ne, pa kdaj odstopiti, pa kdaj bo ta čas, ko jaz nekomega reči, no me smisla, ker iti se tako do doma, ki jih skupiti, ko sam, mislim, ne vem, enkrat bomo verjetno se bojim, da bomo tudi sveko pretprvešla v resnici do te točke, ampak kam iti, kam s to greš, iz te funkcije, pa ne zato, ker sam ne bi mogel, ampak jaz recimo, ne vem, v meso me povabili v par, ustanov, recimo, javnega sektorja. Ampak kako naj grem zdaj, ko toliko vem, ko smo, recimo, določene ustanove s toliko informacijami, kako naj grem delat v, ne vem, institucijo, o kateri grem mogoče zdaj, hipotetično govorim, več, kot ve ta institucija sama v sebi. Potem, če gremo v zasebni sektor, dobro, recimo, dobro, pač praprotnik, pa svet ne moram konkretno komentirati, rešel v NRL banku, ki je v državni lasti, ne? Potem spet, Klevenčič je zdaj kakorkoli na politični funkciji, vendar je minister, čeprav ni član stranke, vse to bi po eni strani lahko plazmo problematizirali, po drugi strani pa se nihče ne ukvarja s tem, kam pa pošlo. Mi že šel. Mi trije imamo najniže plače, podvredno veste od vseh funkcionarjev, ker je šele daleč najniže od vseh pač neodvisnih institucijah, ker je pa če vlada hočela nekoč spisni ne vem koga od prejšnjih predsednikov, pa njega nikjer je želil mandat na koncu, Ampak gledajte, pa ne zdaj konkretno ozneskih, ne, si je kdo zdaj rekel, za to, koliko predelate, še tukaj preveč, ampak za to, koliko si pa udaru, lede na to, da ne moraš način drugega več delati, je že se skoraj na po cesti sprehoditi, ker ne vem, kdo me bo videl pa sliko, pa sko, si pa potem tudi, ja, če zdaj odstopim, imam možnost, da donesti, mislim, da tri mesece, da bi našla službo potem, tudi, če ne, bi vrjala kot nekdo, ki je v sporu s našim predsednikom, ne, Se mi sliče ne mogoče, predvsem se mi zdi pa ne mogoče, da bi si našla službo, ne, da bi mi očitelj, da ne ravnala koruptivno, tako da, ne vem, če imam to odgovor, kaj, kaj potem tukaj pač sploh narediti, bom zelo hvaležna, ker potem bom z srcem tako pa zelo pomagaj tudi, da preprosto ne vem kam, ne da bi ravnala koruptivno, da, če si funkcionar te proti protikorupcijski komisiji, sem rekla zdaj že hecu, da si v bistvu kopti ne, v kletko te zaprejo, da tukaj, če vuka še moš povrniti. Tako da Super. Ne najprej še tine, potem pa Hvala, ne? Torej, opozoril bi na nekaj nedoslednosti, a pa ne navadnosti, če živite. Če karikiram, na začetku ste govorili, da ste iskali podporo v političnem vrhu. Če tako rezimiram pa potem v medijih, pa recimo se bom še javnosti in uh, pisali ste um, predsedniku v političnem vrhu, ni bi bilo podpore prave oziroma je bila tako zelo neka načelna. Skratka, nič se ni zgodilo. Če se oživimo v percepcijo um, politikov, to ni niti nenavadno, zato ker preiskujete tudi politike leve in desne in to pomeni z njihov spremih lahko sem naslednji. Tako da tu ni za pričakovati neke, neke blazne podpore. V tem sto medije. Ja, mediji imajo tako, kot bo tako povedal svojo agendo in pač mediji so zdevo se zareducirali na, neko, na nekosebni konflikt med dvema oslužbencema, nek boj, ego in tako naprej. Ne. Potem pa še javnost. Javnost je pa, bom rekel, tako apatična, število prijavje je bistveno upadlo, kot smo slišali. Tako da tudi ne kaže najbolje. Kje je... Zdaj, tako če vse skupaj povzamem, je videti tako, da vam je zmanjkalo zaveznikov. Kje je KPK po vašem mnenju, išče podpornika, energijo, pa ne govorim o tem točno legalističnem pogledu torej da imate pravno podlago za delovanje, ampak o nekem, če hočete, socijalnem kapitalu, da se HPH lahko z samozavesti vloti korupcije, ker zdaj trenutno kaže izjemno slabo. Hvala za vprašanje. Jak je, kot sem že večkrat rekla, v, medij v medijih in v To so pač lahko naši uh, edini zavezniki. Čeprav zdaj ne vem, prej smo se že parkrat pogovarjali o tem, kako je kak potrebna. Ne. To vprašanje je postavljeno izpostavljeno v času obeh prejšnjih mandatov, zelo velikih, zdaj ga skor nije, ne. zdaj se kar ne kako če govorimo o politiki. KPK takšna kot trenutno je in se pa jim, da jim bo vstrezala pač v nedogled, ne, in domivam, da tudi zato njihče ne vrti zdaj druga stvar je pa res vredno ta zadržek, a ne, da je posečtva neodvisnost, recimo, da želi vredo dobre namene, a ne, in v dobro, ampak ja, taki ta, kot smo politiki zdaj najbolj usrezamo, ne bi čuti pa tak da ta, ki, kot smo vstrezamo tudi medije in javnosti, ne, to pa je nekaj, kar si tudi, recimo, težko razumejim. Ja se tudi mi težko razumeči, tudi mediji potrebujejo denar napajajo se iz vse vemo, v, pač so določeni krogi tudi znotraj medijev, odkod tudi dobijo denar, tako da follow the money, kot rečejo, Javnost pa ne vem, pa število prijav, ne, to je tudi mogoče, ki mene najbolj najprej Ja, to pa lahko spet samo z dobrim delom, pa zaupanje, ne? Zdaj tega bi bilo res manj, če se ne bi tako zelo posebila, ne. Če ne bi bila Kleničičeva komisija, ko so ljudje res zmarjela, ne, od same te želje po bojo proti korupciji, pa ste ki se ga ali pa se nas drži, kar se nas pač drži, ne. Če bi bila pač to komisija, za kateri ne bi bilo tako pomembno, ali bi to je tist osrednjenik, ki je pač pred, trenutno aktualni predsednik, bi bilo vredno, uh, te razlike, pri prijavah istveno manj, ker kot rečeno, ključno je za komisijo, no in za družbo, za katero delamo, je za upane javnosti. Brez nje komisija, kot je naša, pač nima kaj početno, ker tudi vse nimamo na drugih sredstev. Uh, kar se pa, kar se pomaga položaja tiče, pa ja, uh, manj, je, se tudi ne vem, če sem kdaj v tem smislu, ne, tako, da zdaj glede na to, da ne moram praktično nič več delati, trenutno na komisiji sem res, stisnjeno v pod, tako da se pravčasih krože fizično, čutim, da ni znavkoje zraka. Po drugi strani pa ne vem, tudi to, da ste vi ture, pa zdaj mislim, da že več kar je, mora se bova nehala dolgočasih pričasa, ne? e, to poslušate, e, to, da se ne oglašajo, moram reči, da predvsem intelektualci, ne? da neki medijev ali pa novinarjev pomendar ne prepozna prave stvari, tudi če jih potem mogoče ne, ne e, napišejo. A ne? Pa, cel kup te tihe podpore, ki jo dobivam, v smislu, ne vem. Zdaj, po tem zadnjem pismu, ne, sem dobila pri nekaj pisem, ne, pisala, ne vem, ena gospa, doktorca znanosti, napisala spoštovanja, ena gospa Seglar, da se še sicer ne poznavala, spremna, misli, da sem Tuč Viškačka, ampak ne zaupam vašmu predsedniku, tako, da bom podala prijavo samo če lahko vam. One, in se pač kar stopiš, ne? tukaj pa moram reči, da je čuti in tako tudi malo daljivo. pa se mi zdi, da je pa vendar nevredno. Ne? Po mojem, nisem ravno šlovek in mi za sabo vrepo lahko množice, kot jih je mogoče ljudov pred mano, predvsem od predsednikov ali pa še do druh, tudi nisem moški, to vredno, mi ni tudi neravno pogoč, ampak take stvari mi pomemijo, ker mogoče se bom malo tako populistično svišal, ampak zaradi ljudi smo tu in nas dokler vendar ne, nekje ljudi prepozna, Uče je vrednost tega, da vendarle ustrajam, pač do bom lahko, kako dolgo pa lahko po tem trenutku ne, vem, ne ker so pa različne metode, s katerimi me lahko stisnejo, pa se nič ne dela, da ne bojo vsaj poskusile, to pa ne vem, prav to ker poskušala, ne vem, tako sem si večkrat rekla, naj tudi mene predsednik Pagor imenoval, tako kot je imenoval predsednik pa Štefonece, in tudi tem neko zaupanje pač izrazu, in tudi, ne vem, jaz v bistvu nisem in ne moram biti kritična do predsednika republike, vendar ne ne, in to imam za nek izraz zaupanje, sem potem na eni točki sem si rekla, ok, ne moreš se zdaj moriti proti korupciji, tako kot si, si predstavljala, jaz sem si recimo malo na da bomo mercev obzunanih sovražnikov, tako sta jih miral post, Klemenčič, pa da se bomo tako odločno borili, pa tak sem si pa rekla če je pa tvoj boj, da se proti, bomo rekli, korupcijskim tvega boriš na komisiji za preprečevanje korupcije, se boš pa to, doker se boš pač člapne, ko se pa ne bom več mogla je pa vrednja, tako kot je zanič pisavljenem vodniku imenovali še enega, ki bo pač tihl, pa vrednji vse uredo, ampak tudi kot je to danes izpostavljeno sestatuče tva namestnika odstopila takoj, po imenovanju pa je zdaj gvezdej zadnjo, ali pa kdo mi je s to v resnici nastopilo, pa je bilo ono, dejanje pač dojeto kot herojsko, ima še spomni se mi hčerače, ne. Tako da, tak se bom tudi jaz tudi v redima da bom pred na smetišče zgodovine, ampak to, kjer se pa to ne zgodilo, pa tukaj pač je hoditi kregala pod prste, ne, se to smo pač že stavljeni Skratka medije in javnost so tvoje zavestnike, ne. <laughs> e, da videre, sem zahvali, da so Hvala za besedo, jaz samo, uh, k kolega rekel, da je sopravljiv scenarija, jaz mislim, da sem ne, zareklo, ne? ker uh, meni scenarija, da morem, da so tudi da odvezi, uh, vsem razlagati, da pa nismo zaslužili uh, in ti služki, ki so nekaj je da ne eh, grabimo vsi z mojavnem sektorju in da eh, ne, ne znamo povedati, ker če nekdo zasluži milion, če bi znal povedati, kako ga je ljubil, bi gotovo lahko tudi kandidiral še nakrej za nekame. Tako da, jaz mislim, da ni vinerija, da pa kdo svočajno kratko do tega se besve zgodi, zdaj, tudi če se kdo preveže s pasom, da bo, da kdo, kdo umrl, da preveze v pasom, da pa z tega ne poprimo, da je varnostni pas vinerija. Ampak, uh, če bi vprašal tole, a ne s tem zmanjšanjem števila prijav. Uh, me zanima vaše osebno mnenje, ali je pa vendarle ta uh, pokrepljena zavez tudi v javnosti, da imamo neko institucijo, ki se bori proti korupciji, pa mogoče pa vendarle počasi vpliva na to, da je tem manj. Skratka, hočem problematizirati problematiz problematiz to vprašanje, ali je teh prijav manj zaradi predsednika Štefaneca ali pa se morda to, kar manka manjka optimizma, vendar le, mogoče kaj tudi spremljenaš, da pa je zadev, ki bi jih prijavljali lahko manj. V nas ne mogoče kjer je ta da je lahko čisto a, naivno. Da, mogoče... Se pravi, da gremo na boljše in je manj korupcije. Ja, ja, ja. Mogoče samo še en odgovor, glede supervizorja. Recimo v Kanadi, Kanada je ena od držav, kjer je povsem jasno, da so funkcionari dolžni pač uh, objaviti svoje premoženje, kadar se to mislim, da postanje više od 50 000 kanadskih dolarjev, ne? ampak to pravilo je jasno naprej in pač vsi vedo, da ko bodo zaslužili pač nekaj, kar je na to nejo, to objavijo ima nihče problema s tukaj pre nas je najprej nastala seveda težava, ker smo to začeli problematizirati za nazaj, ne? ampak to je samo moje mnenje, ampak to gre spet, Pač je v skladu s tem, kar smo prej govorili, jasna pravila, ne? Čim, čim bolj jasno, ljudje morajo vedeti, kaj pričakujemo, oziroma zahtevamo, od njih pa bo bistveno manj težav govorimo o vseh institucijah, ne samo o komisiji. Ja, opač števila prijav, težko vam odgovorim, Zdaj, da bi bilo korupcije manj. Rahlo dvomim, res se mislim, zelo dvomim. Po drugi strani so pa vse te ocene dostkrat zelo povšaljene, ker mi še danes nimamo metodologije, po kateri bi recimo lahko umjeli korupcijo, kar je ena od stvari, ki sem se jo cilj nekako cilj, zastavlja pa ne vem, če bo pač uspjela. Ne? Vse se nam samo mali zdi. Zelo se zanašamo tudi na te ocene Transparencija med narodne organizacije, Z vsem doželjim spoštovanjima, pa v Transparenciji je tudi rekel, da imamo eno najboljših uh, zakonodaje na področju lobiranja V Evropi pa vidimo tudi mi sami v praksi, a ne, da se pač vsakodnevne težave pojavljajo za to, je zakonodaja takšna kot je. Potem Transparenciji je rekel, pa da se razumemo. Sam malo razmišljam, da bi bo fino, če bi še kdo to analiziral, raziskoval, ocenjeval. Tako da tukaj si dostupala na kakšno sugedovanje tudi z v bistvu akademsko sfero. Ja, Transparency je kot tudi, da imamo eno najboljših zakonodajstvo s področja zaščite prijaviteljev, v Evropi ne nimamo, ker pa je v razmišljati, mislim, da nismo zares učinkovito zaščitili, še mogoče, če smo enega do dva prijavitelja, ampak to v petih letih Tako da je to to zrajo, pa no što ne vem. Vem pa, da pač glede na vse te teorije in analize se pa pač zelo povezuje z tistim, ki institucijo poseblja zaupanje v in institucijo. In če je to porušeno, potem je stanje takšno kot je. Zdaj bi se predvsem vprašala, kaj narediti, da se pač to zaupanje zelo spostavi. Je, samo vprašati bi se moral vsak, ali je pri kakšnikoli anomaliji, ki jo je opazil v svojem mikrookolju, ali je ravnal na tak način, da je na to javno upozoril. Jaz mislim, da je to poslovni problem. Jaz sem to pri eni, pri eni stvari naredil. Ni se tikalo mene, ampak se je tikalo vseh nas. ki sem naredil policijsko prijavo. In na koncu se je zgodilo to, da človek, ki je dojil, je policija na za sebe, in vse je to stvar muzej na prvi se, se nas osebno nekaj stvar ne tiče, neka, Da se zgodi neka anomalija v naši bližnji okolici, vse to se meni ne tiče. Ni, ni meni osebno nekaj v ali ali kakorkoli. In se v bistvu vem, distancira ali se boji celo narediti eni korak naprej, narediti prijavo. Sprej, državljenstva dožnost in predaljamo vsi. Ja, tukaj smo spet, ker je tam sveč pred omenjeni zaščiti prijaviteljev in ne. Če ti recimo delaš v leonem sektorju, pa se znaš neko nepravilnost, ne vem, v ošporjavu, pa s tem tvega obvračene ukrepe pa tudi v ja, ošporjavu najprej znotraj institucija, nadzornim organom, ali kar, ne vem, KPK-ju, ali javnost, z javnost, vse to so vprašanje, s katerimi se še, recimo, nismo zares ukvarjali. Mogoče še to medila dira prijav, tudi nihče dejansko ne ve, glede na to, da, kot smo rekli, sta začela vmes delovati na polu, pa specializirano državno tožilstvo. Se smo postavili vprašanje, kakšen je še smisel tega, da komisija obravnava prijave na način, kot jih je do zdaj. Ne? Pa, kot smo mi pač vajen, da smo delali, neke te hude preiskave. Zdaj komisija je vela, da se pa še ima tudi, tudi tako imenovana pol policijska pooblastila, Ampak takrat, ko se je recimo to začelo, pa je res aktualno pa smiselno, še recimo nismo imeli specializiranega državnega doživstva, pa še ni na polju. Zdaj vsi ti organi tudi to počnemo, ne zastavlja se pač vprašanje, mogoče se prijave tudi bolj stekajo tega, ja, ampak neke statistike ali prave raziskave, pa Ni bilo narejeno, tako kot jih ne, ne vem, že par let ni bilo narejeno, recimo, domače raziskave o zaznavah korupcije, o tem, kdaj bi ljudje porjavljali to, kar ste umenili. pa zakaj ne, naprimer, jer se to pač blasno pogrešam. To, torej, tu, če mi ne bi več obravnavali, tudi če ne bi imeli več eh, teh tako imenovanih policijskih pooglasljivih bi bilo seveda vrejtno malo razočaranje javnosti, ampak obstaja ocenjeno, da se je komisija tudi v tem smislu malce izpela. Še vedno pa lahko prijave recimo sprejemamo, pa jih odstopamo organom, ki so pač zares za to pristojni, torej policije in doživljstvo. ampak tudi zato, da to dobimo prijavo, ravno najprej predvsem zaupanje javnosti. In pa predvsem vsak prijavitelj, tukaj smo pa spet prežvišgačih, oziroma zaščiti prijaviteljev, vsak prijavitelj mora biti prepričan v to, a ne? Da, bo, da se bo z njegovo prijavo prvič skrbno ravnalo, da bo res obravnavano in pa predvsem, da se bo njega zaščitil, torej da se bo zaščitilo njegovo identiteto, v primeru, če bo to želel, tukaj ima komisija pristojnosti, pa tudi, da, bi sem, da se mu bo nurjo ustrezno v primeru, če bo deležen povračenih okrepov, recimo od zema povoblastir, uvejitve, dostope do dokumentacije ali pa tudi v skrajnih hvazah odpustitve ali pa drugih disciplinskih ukrepov, kar se zelo pogosto pri obiteljem nepravednosti dogaja v spokojivnem sektorju. Ja si prašam samo, nekaj taj etični kodeks, da to ženjsko izraz odišče. V ta naštogu takoj, ki nastopi, oziroma ima napogled tudi za nazaj, ali pa tisto trgo, ko je sprednil. Če velja za nazaj. Ja, če velja, pa ljudi za nadalj vporabim. Mislim, da ne, da bo pač če veljavo, ker od takrat, ko bo pač spred, pa ko bo vse te komisije, se mislim, da so res pripreden, da se to zaštarta, če se še ni, da te etične, etične komisije, torej in na prisodnem svetu in državnem, državnem, svetu pa začne natregoval. In kako bo to najboljše odnadzonega, nad od dostanega, od nadzora. Ja, tako da te bojo recimo sodelavci, ne vem, če pogledamo pač par primerov, je že bilo, ko so člani neke pač poklicne skupine, ali so ščitili, ali pa recimo ukrceli kakšnega svojega člana in je bilo to nekak slovenek pomen, tudi če se te recimo poslanci, ne vem, ni nujno, da gre za korupcijo, ampak par primerov je bilo, ne vem, zaradi plagijata je, recimo, Že vemo, da so ki odstopi poslancev in to je tak, najbolj tak primer primer. Novega mehanizma ni bilo, da bi recimo določenega poslanca prosili, da odstopi, ampak so ga recimo drugi svet, to bi dr. Hezek znal sicer bolj tudi strahovno znanstveno opisati, ampak so ga nekako njegovi kolegi v bistvu izločili z nekim tako imenovanim tihim pritiskom. Skratka, niso ga mogli niti kaznovati, niti presiditi kot stopom, ampak so ga nekako s tem, da so pač obsorili v moralnem ali etičnem, v smislu to njegovo ravnanje pripravili tega, da jo v bistvu v sam. A ne, ko to dva pa tri je naredilo, mu ne bo več na pamet paljeno, ne, da bi kaj taj sega Dobro pa velja ta občutek, da lahko si počnemo vse, poetičnega odepsati kot tako ne ramo, ker je brez vece. A ne, pa mislim, zakaj bi kaj svoje početje, če se nekaj odkonač ne zgodi? Borut? Borut, to sem najprej. bili še enkrat izpostaviti. Verjetno, Marci, do, do podobne, vredno, porožaju, tega ne bi pripravljeni. ste omenjali, da je približno 10.000, tisem, štisem tisem ki morajo Samo, samo, mislim, to poznamo leto po teh, ne? Vsako leto? Vsako leto. Pa leto, še eno leto po izteknil polpisov. Mm -hmm. to, to me zanima, ne? Ami lahko podali kratko uh, analizo te skupine deset tisoči kvr. glede za zaposlenje v javnem sektorju po velikosti in pa omenili ste analije, kje se pravzaprav prav največ analijo dogaja znotraj te skupine. Pa mogoče še kratek komentar, samo teko ste omenjali, kakke so vaše zaposlitvene možnosti, da zaposlite to, ne? Hvala. Hvala, sve tem, da se še gospod Habič, tako da ja, Se bojim, da bi ona tako, drugega člana, senata, z veseljem sprejela, to, kako je Se že moče ni. Hvala, Pa, če se moče, da so, pa objektom raziskave, doktor Zelo zanimivo vprašanje. Hvala, knjigo seveda poznam in lahko tudi rečem, da je spet reči, Pač je zelo nekako, mu je bilo delo doktor v veliko uporu tako pri teh sistemskih načelnih mnenjih in sistemskih pojasnjenjih, ki jih ni pač zdaj malo bolj redko iznaljamo kot pri snovanju supervizorja, takrat so si zelo pomagala, ne, ker To ta supervizor v v je res cel tiktank v smislu, kako, se, kako povezati, odhod povezati, kako črpati sredstva, kako povezati, ne vem, tudi javno zasebnim, pa tako naprej, da tukaj so se s njegov povedali, nekaj res mogoče mislim, da je do celo ključno, no. zato se recimo dr. Željgek zdaj tako angažiral okoli supervizorja, pa tudi potem, kar je pisal, da se je da res dobro poznajem, da se zaveda njegovega pomena. Ne. Tako da mi tudi, če zdaj malo hejcu rečem, če vse sesujemo, pa samo <laughs> sesujemo na rekovah, pa to skrbimo samo to da je super vizor pri življenju, ali pa enako bila hrebna za prejšnji senat ali se je tudi prejšnjemu senato, je marsikrima so tišče upaljali, ali pa so upaljali v bistvu v golema in vsi a primeri. Tako da tukaj nisem neče drugačni, od nas sam zadeve so do drugače predstavljene, ampak če je super vizor, v bistvu etino, kar preživi, če se malo tudi pošali, je že to zelo velik ali pa je to recimo največ za to preglednost uh, porabejovnih sredstev in transparentnost. Kar se pa uh, te analize uh, premoženjskega znanja tiče, pa res težko komentiram, to so v bistvu dejansko tajne podatke, ne? in kakšna taka analiza, da bi recimo izpostavila posebej posebno skupino, jaz je ne poznam lahko pa da se tedensko te stvari uparja, preverja in da se res uh, vsaka anomalija, ki se jo zazna, se pač posameznega z zavezanca ali recimo opozori, ali se mu opozorilo pred prekrškom, ali prekršek tista, če recimo, če pozabo prijavi in ne vem, 31. januar, vsako leto je ta datum odkomoril, Kot je rekla, ko Majda, ne, ko morajo pa zavezanci prijavljati spremembe v premoženskem stanju in takrat vemo, da bo odari in sosedi, so sodelovci, ki delajo na tem premoženjskem stanju, se potem samo en mesec s temi prijavljami ukvarjajo, vredajo, kdo je pozabil, opozarjajo. Tako se je tudi recimo za par teh najbolj izpostavljenih politikov ugotovilo, da so pač te pozabilo. Ko da tukaj nadzor jaz vedle, da bi pa lahko izpostavila res posamezno skupino, pa pač ne, ker v tem smislu se pa analiz, analiza še ni delala. Ampak vse čas jih pa imamo, ne vem, vsaj, vsaj za par zavezancev je povedno so v fazi poglobljene analize. Samo seveda tega ne moramo povedati, nekaj drugače bi že poskrbeli, da bi recimo premoženje prenesli na svoje sorodnike, ker to pa, če hočemo pa premoženje sorodnikov, robimo pa posebno dovoljene in posebno otemelitev, kar je tudi to svojega anomalija, potem lahko bi ga prenesel v tujino. Mi nima mogo da bi kontrolirali premožensko stanje naših zavezencev v tujini. Skratka, ta komisija ima v bistvu še veliko večjih problemov kot je štoplamec, pa se s njimi nikče ukvarja. Jo, verjetno ja verjetno se to prema. Komisija pa korektno pre... pre... ja? sporoči tistemu, ki ga je posebej poglobljeno, prebirjada. tisto pa po preverjanju na tako da to, da si bil predmet posebnega preverjanja. Pa moraš biti to, to Po koncu postopka. Po koncu postopka. Dobro, Branko. Uh, Branko je moj ime, uh, Mogoče hit ena ključna zgodba o lokalnih sherifiekih, ki ste prej omenjali. KPK je dobila prijavo v nekaj svoje zgodovini, se je izrekla, da je nekdo bil kriv. Uh, tajnost prijavitelja je bila zagotovljena, ker je pa lokalni šerif mislil, da mu to dela opozicija, se je spravil na najglasnejšega za opozicije, mu je tako uničil življenje, da se je mora iz tega kraja, ker je pa njegova tajnica uh, bila tisti prijavitelj, pa ki je žal umrl, je potem njen mož povedal, da je to ona naredila. Uh, se sprašujem, če ti naše velike sploh delujejo. Tu, so, tu bi moralo biti potem po mojem mnenju poživstvu, ki bi potem biti policija in tako. dalje. KPK je tako, v tem primeru zelo jasno nadil svojo vlogo in je jasno povedal in je bilo neumno, umno je bilo javno objavljeno, ampak ta lokalni šerif še vedno živi v svojem okolju, ko mu nekaj tihne, se spravi na nekoga, ki misli, da ga ogroža in ljudje se potem zaradi tega ogroženi. to je ena zadeva, v poslu, s katerim se pa jaz osebno ukvarjam, je pa v nekaj časa zelo velika moda, da so ljudje na drugi strani, javni službenci, dobivali zlate ure. In ko si šel na razgovor, si to od tega gospoda ali pa gospod vprašal, koliko je ura in ko je bil, je bilo tako jasno. Ne? In potem, ko se s tem postom ukvarjaš in ko imaš doma cel kup boložnic, ko imaš cel kup zaposlenih, si v tem verjesnem konfliktu sam s sabo, ker bi moral imeti neko držo, ki jo tudi sam zagovarjaš, po drugi strani se pa zavedaš, da če ne boš stvari na div, ne boš imel posla, ne boš preživel. In jaz mislim, da v tem trenutku, ko družba doželjamo, izredno veliko nezaupnico, predvsem zaradi naših mlad naslednikov, in če moj sin pri desetih letih govori, da je te državi nenormalno živeti, ker je vse skorumpirano, potem se sprašujem, kdo bo prispeval do nas za naše penzije, In kako bomo mi sploh potem nadaljevili, mm. ko bomo prišli v situacijo, da se Ja, kar ne rečem, presko, kada se da se strengijo, ampak da jim ne vsem sreče prihodnji, ker res ne vidim, mislim, zelo so, zelo so kompleksno, kompleksno vprašanja, Tako za javni, kot za zasebni sektor in družbo. Celotno je, ja, mislim, zelo dobro se pravi, da se je to, kar se v bistvu dogaja ne, v obeh sektorih in to, kar verjetno vsak od nas. Do neke mere na svoj način uh, na, pač uh, ali pa doživlja na lastni koži. Zdaj, ko ste že v ure objeno, se pomislite, kako se je začelo predsednika Hrvaške, s čim se je njegovo korupiranost začela odkrivati. Uro, ne? en vidno res čas jo pofotografiramo njegovo uro, in potem so se začeli spraševati, odkot mu ta ura, pa kako stane, stara je, mislim, da je en park krat več kot bi on. Ne, za služal in tako se je začelo, ne? Da, da tukaj že imate tudi eno možnost, drugače pa kar se pa tega primera pač proti korupcijske komisije tiče in prijave, pa grozno kar ste povedali in verjetno se to, to je, ja, mislim, to pa tam zgodi, se to nič ne pomaga, tistim, ki so žrtve, nekako kolateralna škoda tega, tu pa tam, ne, kot smo prej tudi superhice ampak tukaj bi verjetno res zelo pomagala bolj koordinirana akcija vseh tih organov, skratka, ne vem, ali nek tudi krovno kvira, ali zakon odaj, ali bolj jasno bi to stvari koordiniral, ker recimo s komisijo se tudi je da kratko da mi dobimo prijavo, pa en del obravnavamo mi, recimo lahko ugotovimo, ne vem, dobimo prijavo, pa prijavitelj pač reče, da je što za svoj korupcije, pa mi ugotovimo, da ni što za svoj korupcije, ampak da je vredno nasprotje interesov. In za nasprotje in ugotavljanje nasprotja interesov imamo mi pristojnosti, in tudi odstopimo pač te službi za nasprotje interesov. Tisto, kar se va tiče same preiskave recimo, od tega, kar bila korupcija, pa odstopimo policiji ali pa tužilstvu. In pa je sicer v teoriji tako, da, da so nas policija in to živstvo v bistvu dožno v vseh prijavah, a ne, ki jih mi podamo, pač a, kaj se je z njimi zgodilo, ampak kot veste pri teh stvarih ni časovnega okvira, tako da, kot ste rekel, lahko prijavitelji umrejo, lahko umrejo žrtve, lahko storilci, ljudci, tako da tukaj malo več koordiniranega delovanja, pa tudi neke slednjivosti v smislu, ja, da bi imeli malo več pregleda, na tem, kaj se dogaja s temi prijavami, že vedno zelo pomagajo, da ne bi prohajali do takih radičnih kodinov. A še drug, Branka? A, je že, gospod, je že odpravljala drugi... na, na tem, na tem zelo približno to vprašanje, kaj se zdaj boje. Super, tako je on. <laughs> <laughs> že grejo, ja. mislim, slišijo to, ker so že, že vprašali. Morda to, je lahko to zadnje vprašanje, bo še kaj vprašal? Samo, da se zmenimo. <laughs> Izvodite. Me zanima statistika teh 800 primerov, o ste zdaj govorili, se pravi, to števila pade. Vredno imate nek pregled, ki me zanima, kakšne vrste prijavstva to, oziroma kaj ljudje v teh 800 primerih doživljajo kot koruptivno, ker verjetno vaša definicija koruptivnosti je veliko širše in bolj razvajana kot to, kaj ljudje dejansko doživljajo kot koruptivno. Se pravi, kakšna je struktura znotraj teh 800, Drugič pa, če imate mogoče kakšno geografsko delik, znotraj tega, če se da v Mariboru, kaj v tem kontekstu povedati? Hvala za vprašanje. Zdaj za Maribor, ki je sicer težko napalne da bi morali pač posebej pri teh geografskih analiz, recimo nismo oddelali, ampak če, da se pa seveda pogleda. Kar se samega števila natančnega, pa tudi vseh neporočil, ki bi vas kar potila na zadnje letno poročilo, tam so res čistočni podatki. Na pa lahko povem, da, da kaj recimo ljudje, ki jih nam prijavljajo, da dojemajo uh, kot korupcijo. Praktično vse živo, ali pa vse razen tega, kar je res korupcija, da no, se kar malce pošalim. Skratka, Zdaj bomo malce karikirala, ampak dodimo dejansko zelo veliko teh prijav, zdaj jim rečemo da so, bom rekla, manj kakovostne, a ne, in ne vem, sosed se prijega z drugim sosedom za živo mejo ali pa skor za, ne vem, oslo vsemco, recimo, ali pa za to, kamma drevonike veje in se potem skušata to ka povem, recimo na policiji ali pa na obravu enoti, pa gre tako kot se jem predstavlja ne, in nam pač prijavi korupcijo. In stačno prijavo se mi, dejansko jansko kaj pomagati, ker tudi prvič ne moraš nič dokazati, a ne, drugič, pa tudi se zdaj z vsako vejo ne, nekako tudi čist ne da ukvarjati. In takih prijav, teh not, da si ljudje narobe predstavljajo, imamo ogromno, Je pa tudi res, da, da se vsem tem neodvisnim institucijam ali pa vsaj z znašajo, recimo varuhu se zelo podobno dogaja, pa tudi, vem, da je predsednik Pako enkrat rekel, da se njemu tudi ljudje so razočarani, pač država ne deluje ali pa državne institucije ne deluje tako kot od njih pričakujejo in potem ne vem. Pišejo temu, on se recimo pritožijo, imajo denarja za odvetnike, kaj je tudi odvetnik 15. pa seveda vedmo vedno prvi kraj to ugotoviš, potem že recimo vse roke in potem postane to njihovo v bistvu, življenjsko poslanstvo pri nekaterih, pri drugih, pa pač niščejo svoj izhod. Ne? In je ta percepcija v javnosti joj, več ni, nišla tako kot sem si predstavljal, kar lahko naredim. Aha, prijavo bom proti korupcijski komisiji, pa pisal bo Varahu, pa pisal predsedniku PAHO, razkratka. Jaz smo načitno podobno predsednicijo, glede na to, da se že dvakrat pisala, razkratka s tem pričakovanjem da bo pač nekdo nekaj zate naredil, ker so te nekako vsi izdali in pustili na CETIRO. Zdaj pa mi dejansko pri takih zadevah neres nimamo prestojnosti, ker jih pač imamo za, za javni sektor in dejansko pri mežu mora biti prijava dost dobro ne Če dobimo, ne vem, anonimno prijavo, kjer je zelo neopredeljeno ne, ni konkretnih podatkov, ni imen, ampak recimo piše ta pa ta ne ve, uslužbenka upravne enote na sestrično, ki, ki je izdala soglasje. To je praktično nemogoče, da bi take bolj splošne prijave priviril. In med temi osmsto je recimo res ogromno takih. Zdaj pa to spet povezano za zaupanjem, se lahko rečem, kaj si jaz predstavljam, kot pravo prijavo korupcije predstavljam si, da bi se torej pa k nam ali od nas, ne vem, nekdo... Zdaj, sam za primerjavo, ne, ne mislim konkretno, nekdo iz SDH-ja, recimo, nekdo, ker se to dogaja, kot vidjela, ne, nekdo iz, ne vem, recimo, slabe banke, nekdo iz nekega ministrstva, želel govoriti z nekom od nas najprej, recimo pa potem s komodo služnice, pa prijako dejarsko, pač te zadeve, za katere sumi v čas, zame tem, ko se mi ukvarjamo sami seboj, pa s tem ali proti korupcijsko komisijo, ali ne, mirno dogajajo v, v ozalju, ne. To je pa ta sistemska korupcija, na katero vse te zadnje analize še vedno opozarjajo, da je pri nas polno in da je dejanski problem. Ne. Skratko, pri nas v resnici niso problem podkupljivi policisti ali pa podkupljivi učitelji ali pa to, da nekdo malo več zasluže od tega, ne, ko mislim, to koliko sami, pa smo potem malo tipično po slovensko folko, ampak ta inklujimce pač ali bo obstaja bojazen, no da pač te prijave se nekako zdaj porazgubijo ali pa jih ni več. Ker kdo ti bo prišel kaj za povedati, če ne ve, a bo res zaščiten, če ne ve, kaj se bo potem z prijave zgodilo, ne. Če ne ve, kdaj bo nekoga od nas tičel, pa bo to na televiziji povedal. Skratka, vse to je zaupanjem povezano in tukaj je mogoče ta ključna problem. Če bi meni, hotli, ne hočel res uspešno korupcijo preganjati, da bi ravno sveto staviti to zaopanje, da pridejo in ti povejajo prijavo in podajo tisti, k, vem, pr, e, mislim, da bi se ročali za te, v pr katerih bi veselah vplivali, tudi v bistvu dejansko na nekak na ustroji družbe. V vseh teh takoj verovanjih manjših prijavah je pa tako, kot sem že rekla, če se zazna recimo kakšna sumka z dejanja, to tako in tako odstopimo naprej, je pa dosto v teh vem, medsosedskih sporeh ali babaških pa na šorah recimo v dobivamo prijavo, pač ti sveti ne pa imenovanja raznih ravnav, in tako te naprej, tega je juhu veliko, kar spet pomeni, da je v bistvu komisija dosrela v tem smislu vdvigovanja za meste in pa dobro obnole svoje delo, ker ja, kot je pred na začetku rekel, doktor veci, po eni strani je vse korupcija, po drugi strani, po predvzeti mi nekaj ni bilo nič korupcije, sploh nismo govorili o tem in je vreden zdaj čas, da se to nekako malo ravnovesi, tako da včasih se tudi zdi da je kaj, kar ni, Po drugi strani pa s tem, prijavljajo s ta nasprotja, pa mi potem upozarjamo, pa doskrat samo pojasnilo pošljemo ne vem, tudi recimo svetu šole, ali pa posamezni šoli, po drugi strani pa tudi na sistemski ravne, da s temi institucijami delamo in se pač ta zavest nekako počasi spreminja. Ne. Tako da ogromno je tudi tega dela in ogromno teh prijavno pač na to, ali neki logistični stiklja, ali neki nasprotja interesov, Uh, skratka tok nekako, kar se pa se pravim sameznih šterinek tiče, da se pa kar napotuje na letno poročenje. Pač, lahko končamo še pogled jezik. No, potem bi se na koncu naše gosti, Almi sedlar zahvalil, da je prišla tudi v Almi, da ste se odzvali in prišli poslušati. Želel bi je seveda, da prihodnje ni bi več o ali povestil, ne, na kar, da bi se morda ta mobbing hmarce ustavil. Če bo morala zapustiti svojo službo, da bo vndalek kot je danes dejala, morda naša, kakšna, zume, te institucije, morda ne v NGB, ne? <laughs> A, tako da naš naslednji gost bo dr. Vojn Dubaušev 1. decembra, ste bludno Za bi poprosil za en aplauz, za našo prostor. Hvala.